Buenos dias. Buongiorno. Good morning. Waschen Sie morgen? Good morning to you. Mircem, Cimcem, Cimcem, Cimcem. Mircem, blendi? Si eni? Mirbare. Morning. Mircem Altini? C'ha boet. Mircem. Mircem Somi. Somi, Somi a provi kokon prab. Esolla prab kokon. C'ha boet? I t'mir. Si eni? Rehat Fogeshi Sa e rritur Sa është rritur O falim derit Edo ju qemi në rritur Jemi në jemi zjatër Jemi zbukuruarë Shumë Mi mëgjesi që të gjidhe Mi mëgjesi Lorit Mi mëgjesi Lorit Altinit po sigurisht Mi mëgjesi Qa të të tajë bluza jote? Song Shumë gjerë a thotë Song Bi ju kërë të lecoj pak Shumë interesantësht Song Asan. Sa po i desh ngjyra? E formë, është <gat> ashtu. Por... E kem parë ditën tjetër, por. Nëse e ngjyrosur është, ngjiset, më ka akoma. Ka akoma. Çfarë bën? Mban të pak. 11-a sot, 10 shtundur. Duke zgjurat do të jetë uh, ditë e bukur për jashtë. Kam përshtypjen se do të, si do jetë? Ka ndonjë gjë këtu? Do të ketë diell dhe më sapasa shumë, temperatura maksimale do të skuajë deri në 23 gradë sot. Oo, do të di që janë 17-18. Po, os, unë ambida. Më vërtet? Unë nuk e di nëse do jetë kështu, por e e që nga më ai sa. A do të kontrolluar më njëri? 23, <laughs> 23 <laughs> gradë Celsius. Ko vere. Çfarë mm. do të thonë kjo? Duhet plash, <laughs> të shkojmë në plazh Blendin. <laughs> të shkojmë në plazh. Po. E ëri që zgjitu. Si çfarë thot këtu? Ktu tani shon 21. Por 22 në, orën... në mes dit? në mesditë. Në mesditë. Mm. Wow, 22 e ka më të lartë. Wow. Po çesë si pranohet? 22, 23 ç'bëri? Pam. Për sot 22 në orën 12. 22 gradë. Celsius Hello Këshu që dita do tjetë shumë të bukur Tha pra, shumë që dhe jetë këshu Fantastike <laughs> Dhe jetë këtë bukur Të bugur, vit në. Po me sa tuket Dimër s'pad i po thuaj se fare Rani në born në dajtë sa për të thënë Më shumë ishë se këshu Shëqeri sa Shëqeri plurë Sa për du plur. kujtuar shë në eksiston Po Eh Mirë, okay. ë Shtemart, ne themi se të martave nuk janë as pak tërs. Faleminderit në klubin e mëqyesit. Gjithashtu dua t'ftoj robotin tani që të hap programin më i dashur, duke e pyetur se sa është ar... -jo. bon. <laughs> ora, kjo është ai ajo, bën çfarë është ajo tani gjithashtu. Erai, eraio. S'e fè më herë, së martë. Ora 7:02 minuta. The night starts beneath the stars, a stand alone. I put all my fears to all these years, swept away the known. And no, I'll run this town to be near you. And no, gray skies ever turn blue.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 All my fears to all these years I swept away the nose And oh, hey, hey. no, I want this time to be near you And oh, no, this time has ever turned blue And I stay dhe tani kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1732 erdhi në jetë presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës George Washington. Në vitin 1752 u hap spitali i parë në Shtetet e Bashkuara në Pennsylvania nga Benjamin Franklin. Në vitin 1826 u themelua universiteti i parë në Londër. Në vitin 1843 U shfaq për herë të parë në Milano opera e Giuseppe Verdi me titull Il Lombardi në vitin 1847. Erdhi në jetë tekniku amerikan shtiksi i disa aparateve kinematografike Thomas Alva Edison. Në vitin 1878 U formua klubi i parë biçikletave në Shtetet e Bashkuara i quajtur Boston Bicycle Club në vitin 1919. Friedrich Ebert u zot president i Gjermanisë. Në vitin 1937, greva e parë e madhe kundër prodhuesit të makinave amerikanë General Motors përfundoi me fitoren e sindikatës së punëtorëve. Greva 44 ditëshe përfundoi kur kompania pranoi të njohë sindikatën e bashkuar të punëtorëve të automobilave. Sindikata do të përfaqësonte punëtorët e fabrikës dhe do të ndon të bisedime për rrogat dhe kushtet e punës së punëtorëve. Në vitin 1953, Bashkimi Sovjetik ndërpreu marrëdhëniet politike me Izraelin. Në vitin 1958, Ruth Carol Taylor, u b afroamerikane e parë e cila filloi punën si stewardes. Në vitin 1963, Grupi The Beatles nxorën në treg albumet me titull Twist and Shout dhe I Saw Her Standing There. Në vitin 1964, Greqia dhe Turqia filluan luftën në Limasol në Kipr. Në vitin 1965, Ringo Starr u martua me Maureen Cox, a ta u divorcua në vitin 1975. Në vitin 1975, Margaret Hilda Thatcher është zjedhur kryetare e partiz konservatore, a jo u bëkështu gruaje e parë që ka marë përsi për drejtimin e një subjekti politik. Në vitin 1990, Nelson Mandela doli nga burgu pas 27 vitesh. Në vitin 2004, shkenstarët koreano, jugor dhe amerikanë bënd të ditur se me sukses klonuan e militës embrionet njerëzore, të cilat do të përdoren për çëllime mjekësore. Në vitin 2011, Hosni Mubarak i jep dorëheqen. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. I do it without your small mouth. Draw me in and you kicking me out. Kënga e ditës.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 Mirëmjes, i mirë se keni ardhur në klubin e Mjesit Miqdash. Ju përshëndesim. Është ora tani 10, më falni, 7:00 minuta. Koha për uh, Jerin dhe kalendar, më falni, edhe një ditë. Përzinim për ditën e saj historik për ditën e sotme. Je Viri. Dhe sot është një ditë e veçantë bleni duke qenë se jemi shumë pranë festës së Shën Valentinit apo festa e të dashuruarve. Sot është ditë që të filloni a të mendoni për dhuratën dhe nëse nuk keni leg mjaftueshëm është, është dita që të filloni të kurseni po, pak. Po, s'kemi lehrir, si ta bëj. E pra duhet të kursesh. Duhet të kursesh, duhet të hiqësh diçka s'më vjen. Kë tre ditë koqë të kursesh. Nëse nuk Futja me kursim këto tre ditë, nuk do pish kafe do lash makine, <laughs> për sot. Sot erdhan këmbë las makina për këtë arsye. Mund të kursesh disa legje. Si bën, ashtu si kursh. Nëse. Okej, a ti pse po më merr goja? Sa? Sepse po shkoj diçka që më thon drejtën, kam e kam vështirë të besoj syve që kjo ndodh, por ndodh ka. <coughs> dua, dua vetëm të ju ftoj në këtë fest të mrekullueshme të girafash. Po girafash në, në, në, në, në... në... Jemi në Copenhagen, një nga qytetet më të mrekullueshme të botës. Ju e keni parësysh Copenhagen mm -hmm. në Danimark. Disa flasin se sa e lartë është cilësia e jetesës në Danimark, etj, etj, etj, etj. Dhe ku edhe qenë ndoshta jetojnë më mirë se njerëzit në Shqipëri. Për so, fat të keq, so, so, është, është përdorur si shprehje. Sh sh sh sh sh sh <laughs> po. Ëm, um, por ka një giraf aty dhe kjo giraf quhet Marius, si po shikon. Është djalosh, një giraf djalosh. Nuk është M. Sepse Marius, po sepse çfarë ka ndodhur është që si veqon kopshtit zoologjik në, në Kopenhagën kanë pasur më shumë girafa se çdo ueshin kanë lindur girafat si sh, uh, ndodhin zakonisht pasur... dhe këta çfarë bëjnë pastaj është futet në një proces seleksionimi me thotë cila është girafa më mirë le të shkojmë më gjata më fuqishmja më muskulozja më shëndetshmja njëri tjetër uh -huh. doni që ishte marri si nuk ishte marri si ishte ah ishte girafa e dobët ishte, ishte po ira bixa ishte halka e dobët ha. e një zinxhiri girafash në kopshtin zoologjik po, të, të Kopenhagës miropafshi marri Faleminderit, uh, falë vërtet. Tani, po çfarë do të mendojë ti se ndodh kur një giraf del tepër? Po e hedhin pra e vrasin. Po e hedhin e vrasin. Jo, nuk bëhet kjo zite. Jo, somo, tani më thash çamendojt ai, saktëtin e dhe hedhin e vrasin. Normal. E hedhin e vrasin në sy të fëmijëve. Mund të flasim për pashet po, e tjera. Ja, Jacu jemi këtu oh, në kopshtin ja. zoologjik të Kopenhagës. Mariusi tani është i shtrirë për tokë dhe janë wow. një tur me fëmijë. Po sikosh një vajzë të vogël me me xhupin me xhupin purpur uh, -pur këtu. Është këtu e ka kthyer shpinën, nuk e shikon dot uh, situatën, mm -hmm. sepse zotria nga koçi zogji ka një thik në dorë. Po ja vendi shumë keq. Po e therin, po e therin, po nuk e di sepse që do të bër në sy të fëmijëve dhe reporterëve. Ja 20 qyëu shpjegon me po thikun gjithmonë në dorë. Haj mi shijaj. E han duan dot altini. Haj, zot sikosh se si ja, si si. Ja këtë ja. Oh. Kush marri si? Ja. Është Mariusi, ëh, bien këshë që në këtë tranzicion ne skuam nga kjo fotografi e Mariusit te fotografia tek, ku po shqyen nga luanet. Fotografia e Mariusit të shqyr. Ajajaj. Po, më po, këtu do të ndryshojmë pyetën. Kur të shkojnë që shikojnë girafat, kush nga këto do të heqë qafën, do të thënë? Jo, kush është Ideja ime ishte pse pse gjiraf, nuk mund ta jepni për shembull neve skemi giraf tum gira pra, mund ta shisni në një kopë zoologjik tjetër që ka një mungesë të girafave pastaj mund ta hanë luani yin për shembull shumë, <laughs> shumë i uritur <laughs> tipa luani <laughs> do të jetë puna atje kote nder më thënë drejt do na bënte vërtet nder megjithse këtë luani do të ushim luanin dhe shikon giraf tani rrezik ç'është mishi plus edhe për marrje të filma do të ngrohnë në Tiranë sesa në Kopëla 23 gradë celcius sot Po, do tëalevëzoj. Ato dojë nëse nëse Marusi do të mund të fliste, më fal, tani është pak i zënë siç mund të shohësh. Tani nuk mund të flasim më. Është është në nën këtë luanin, në është nuk jaj, të them do përgjigje, por sikur Marusi të mund të fliste thoshte po, i, do të duacesh kur të tiro. Po mam, duhet një uh, mendim jo, jo i duhur. Jo i duhur çfarë? Edhe një shembull? Ti ta the në Tiranë apo që? Jo, që përfundoi atku. Ishte makarabilitet komplet. Ideja e e thërjes së girafës në sytë të fëmijëve ishte çfarë ka habite më e keqja. Sepse sepse që okay që Jo mua më duket sikur mesazhi që ti po jepësh një njerëzi që nuk është i fortë, që nuk ka mundësi e me radhë me radhë nuk duhet të jetë më mesnësh. Dhe këtë mesazh muat pakun kur e pash A, si lajm këtë mesazh më dha. T'kitoj t'kitoj mesazhin po, e racës e racës ariane për shkakun që Mesazhi më xum. Po vetëm ai më, aji më forti, ai që është i shëndetshëm duhet të, të jetojë dhe të tjerët nuk duhet. Na mbështeti nuk që po të isha ashtu nga ne këtu në studio. Dojtë që soni Dojtë që është që në qafë e shumë jo. Kështë në vetëm soni do në bedek <laughs> <laughs> Nuk e di Nuk e di Rasi si ishë dhe soni sot Së pët ishë të ollë ta <laughs> Asi nga nështë ja bushtë mëndin një riu si Po, ku ishë në vejgjil Por, por ka, ka shkaktuar shumë zemrim uh, Theria publike e gjirafës Nuk kuptoha këti që nuk okay, e mund të avrasës Gjirafën për shkakt se duhet Ata e din në këtë punë Më thjesem mua më duket sigurt një kopës lojigj tjetër për shon mund të ketë nevojë për një jirafë. Një lojigj shkëmbim jirafash apo apo fundia. apo kafshës të tjera për atë mm -hmm. që domethënë m'i jap një majmun, të jap një jirafë, ku te undhësi si si pulë në filmin atë. So kompensojmë një tjetër dhe edhe marrim diçka që ze kemi në kopshin ton. Këta nuk kishin nevojë për jirafë, qartas, po pse duaj bër ditën në sy të fëmijëve? Kjo është kjo është makabër. Kjo është ajo që që makabër. O master kan edhe Kan vida ata me këtë lloj cilësie standardit ese, duhet një tronditjesë. Duhet një tronditje. Nuk është një gjë e thjeshtë, ana e dytë pro më të mirën thash. Lluajn fokat ka që i bën gjak atje. Po. Ato kur kur vrasin fokat. Mm. Sony vrasja e fokave është veç veçanërisht interesante për shkak se ndodh në akull. Dhe për shkak se akulli është si një tryezë bardhë dhe perfekte kur plas gjaqu gjithandej, diska ngjëlose të kuqe, nuk e shikon ndot për shembull në një fermë në Brazil, mm. se e pi toka atje. Pa, por pa. por aty Kusten që hapet gjaqu kështu, aty është me vërtetë një skenë nga shikon ai shumë. Është edhe ja. Shumë edhe deti panoramik është. Atë më shume. Edhe këta janë nga Bajebën, Danes, Norwegians. Më ka brë fare. Nice, okay. Kthehem pas fan klubin e mëjesit, nis tash ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. I don't know just how it happened. I let down my guard. swore I never fall in love again. I should have seen it coming caught me by surprise wasn't looking where i was going i fell into your dedicated to you është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. So kënga e ditës. Me lovs all of you love your senses on your edges. All your parts. Perfected... Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio on Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe e më rintuaj në 0699 2070 222 Me se shdërgu e si i parë, fiton një duratë Kënga e ditës, një disorës 7 dhe 10 në klugin e mëgjesit në Klab FM në një shim pikatë Gjate, gjate. Ora sonte okay. 21 minuta jemi me klubin e mëqjesit ne Club e Femini 104 dhe ne ekranin e Club TV-s gjithashtu. Ojojoj. Esht oj, oj. esht mm -hmm. ditë e martë sot ne klubin e mëqjesit me dashur, por sistemi ne as pak tere ne të martat tona. Dua ti pyes pak. Ju pëlqen më shumë qe te hani apo qe te gatuanit? Dhe me lejoni qe ta sqaroj sepse bej te pyetjet. Mm -hmm. Sepse tani qe nga mëqjesi tek mbas ditja Tek Darka tam. Ka programe Televizive Rët ushqimit Në gjith kanalet Prestigioset botus Ka madje dhe Kanale që janë të dedikuar A gjitha si Food Channel mm -hmm. Për shumë Do se Cooking Channel A kudi unë tani Home a, që Channel Që dedikojnë vetëm me ushqimin Merën vetëm e me ushqimin Ka programe Si Anthony Bourdain Për shumë Që të rasmetohen Djetra e djetra bendet botus Program e tjera pa fund të guzhinjerëve shumë të mirë dhe master shefi që po vjenë së shpeti edhe në Shqipëri e tjere tjere një kultur e cila është drejtuar të kushqimi në mënyrë të jashtë zakonshme si asë njërë më parë qikon plasin për dieta, plasin mm -hmm. për artë qokën shkret për të ngëron <laughs> shëndetësë për më tepër që i thonë anginare në ca vend dhe mm -hmm. arginare në ca vend dhe tjera kjo është tjera. që e mirë Por, për, një kultur e kush po, Qish si mund të shikoni, libre që janë botuar Arbana për shumë botoj një libre, tjere tjere tjere libre që janë botuar si të gatuaj me pafund mm -hmm. që janë dedikuar gjithashtu të gatuarit, Gatimish. artit dhe ushimit dhe të shikon për shumë në përfaqit e revistave tani Shie, është një revist që i dedikohet ushimit, Ushimi, a, dhe personashtet njërë që të regojnë se qfar gatuajnë, si gatuajnë se sa mrekulli është që të gatuash e kemi Dhën, domethënë e kemi vënë këtë gurin e themelit që të gatuanësh në kulturën e sotme. Është një lloj arti, është një lloj gjëje në, në modë dhe pëlqyer. Mm -hmm. Ka lidhje me shëndetin patjetër. Kjo është domosdoshmë, sepse pa ushim jeta jone është. Vetëm kemi gatuar. Tanë okay, sure. i futur në këtë kontekst. Juve, ju vin xixan për shkakun papritmas që të filloni të bëni të ju nga një çikush kulinar me kultur apo jeni okë okay me të ngrënat? Është më mirë të gatuanësh, të dish të gatuanësh. Në preferonin më mirë të ishit të ksa, të një shtra të kësaj të servirnit bukur apo Do unit ta hani, ta hani. Për mua, hani. Blendi, për mendimin tim, të dyja anët janë shumë bukura, sepse edhe të gatuosh është diçka. Nike, apo jo kjo, kjo. Një sekondë, ta shpjegoj pastaj, do them se ku ja më shumë. Okej, vazhdo. Do më pëlqen shumë edhe ideja e të gatuarit, sepse është një lloj arti im vetë. Do më pëlqen për shembull ideja e një scoçi tjetër pranë vatrës së zjarrit. Por edhe tash shë, josh, të tashijosh, të gatuohet në dhomën tjetër. Edhe të tashijosh është një lloj kënaqësie im vetë, kështu që janë dy lloj kënaqësish që shkojnë paralelisht. Do doje më shumë për shembull të gatuoja në tavolinë të madhe me gjëra të bukura, të bukura, të bukura, pastaj Shkodet në blidë e druhë mund <lokohet> të do Shio, whisky, pëlqenë, të gjendë ndalen apo do të doje të je personalisht më pëlqen të gatuaj por kam bezdia të larjen e enëve بسaj që do doja ta bënte dikush tjetër Atë e kemi shkokin magjik që bën Por personalisht do të pëlqen të më shumë të gatuaja po sepse ë uh, do të thon kur kam kohë time të lir filloj dhe eksperimentoj më nuk por jam besnike për të parë por zoti lajty po ja si përfundim unë nai prapë alchini jo tani jo për gatimin në anë janë çështje vulgare nuk e kam më shumë gjet do kisha qefter më resha gjithë ditën me gatim dhe jo me larjen e enëve por si përfundim prap mua më shojë ti laj kjo është ide shumë por si më pëlqen të gatuaj çfarë ditë gatuash ti un po po jo nuk të vjen tur për shkak të pyetjes ti ke botojn libra me gatime ti ti zditë më shume ti jona duat i përgjigjesh pyetjes më shumë të ha më shumë të hah po më pëlqen shumë për të shumë gatuaj më shumë të pëlqen më shumë të hah Çisë bën ti, se bën ti një gjë që që po janë këto ç'u uh, quhen këto kush që mbushën me gjëra se harrovain. Quhen në perime zakonisht. <laughs> Për shembull pestavica është njëra 100% ta. Po pestavica, një edhe lazanya 2, lazanyan ty, okay. Uh, Pastaj ato gatime me njëra tjetër, nga Gjakovë, që si një dal. Po po. Kto gatime tradicionale pastaj e të Shqipërisë. Po i kam çefer. Patogjan mbushur specane, taf patate, pastic. Dorlame me pul, pastu, oriz me mbushur. Të gjitha me pakti. Unë me patatë. Edhe to patate. Byrek, ë? U byrek, e to byrek pastaj vdes. E byrek. Po tjetër. Po tjetër byreku. Po po, unë nuk e dishë ky që ky që është ta byrekun, kam përshtypjen se u ishin bër kaq. E është shumë e bukur. Është pa, është, është element i rëndësishëm për ne. Këngocat <laughs> tona nga <laughs> byrekojkan. <e> <laughs> po po them, po po them. Thjesht edhe ajo është shërbim i mirë për shume. Tash i hap njëri byrekun, zima i marrin gatim. Po është i mirë për. Megjithatë për... të del më i mirë byreku kur i hap vetpeta. Sigurisht që më mirë. Del original. <laughs> Tisoni? A do un jam Altinin? Ti je me Altinin? Po. Nuk je gocë nga ato të uh, gatimeve? Unë nuk të di, Nata, nuk të kam pyetur në njëherë, duhet të ulem një bashkë një nga Se si jedin se si në sektor në gushinës, po ti, ti, ti gatuan, bet? Ja jo. Fare Tani mundohem, po gjithë më më dalin kesh edhe, se për, nuk e provojmë Kaj qërë dorë, përfullimisht Më përgjishin të kjo pyet e goca Po, së i... njerë nuk dalin të shishme, të... ashtu si që dua unë të pak të Jo, ashtë shishme Ja Duhet e provojmë shprap Si, si, sy, për sy, kanë sy Asimog. Okej, vetëm vezë të, jo. <të> okay, vetë sy, sy. Po, po, a ka ndodhur një thyerje për shembull e trashëgimit të traditës se e dimë që deri tek nënartona nga mm -hmm. stërgjyshet, katrajyshet, gjyshet e, e mëradh erdhi tradita e të gatuarit, e të mbajturit, siç dinin ato gjyshet, gjyshet mësuan kur ishin vajza apo fëmijë, në, në, fëmij në një farë. Ka ndodhur ndoshta një thyerje shkëputje tani me këtë jetën moderne, një ta Un mendoj <laughs> se po. E Kastraveci të njom, që kërcet tyet mës. Se juve më më oh. nuk jeni nuk jeni as pak kështu uh, të ralla. Do me nuk tetë ti që i shumë shpesh, kthe që po, jo nuk di di. Po saj, po nuk e kanë edhe problem sot. Nuk mendoj se për shembull do ken nesër pas nesër një një rinkraç, do i kërkoj të haj as. <laughs> Do flukëhapi librat jo, e kuzhinës Altinit, do ja dalim bashkë. Do them bota ka ndryshuar, por nuk e di. Në fakt njëri prapë do të haj trendin. I zoisim mur para. Gjithë burrat në një farë mënyrë, sepse mund mos a ken Konceptuar ose ose shkruar diku, çka ja kupton ta, ta hedhin si hartim, me vetme vetë e kanë menduar që që një sekondë, ose e presin, e kupton. E di pse ndosht që ose sepse kurti je tek tek familja, tek prindrit, mendon dikush tjetër dhe nuk është se të bie ty shumë po. radha për të bërë diçka. Po, po, po, po. Por po, në momentin unë jov vajza që deri në moshën 23 vjeç nuk dinin të çironin patate blendi. Dhe pastaj kanë krijuar familjen. Jo, po marr gjëmë thjesht, apo të zëdhni <laughs> një vezë. Nuk dini se si mund ziej vezë. Dhe më pas, <laughs> më pas, më pas kur kanë dalë jashtë familjes, një jo, kjo është e vërtet, u nuk vije as më. Kur dolem nga kompi ti, ishte rënë borë. Jo, jo, pastaj kur uh, filluan të bashkëtonte kjo goca që un po them, filloi të bashkëtonte me me njëri-tjetrin me të dashurin, atëherë filloi avash avash, jo, të mësonte gradualisht gjërat që nuk i kishte mësuar më parë. Po kush jam mësuar? I dashurit. E mësoi mamaja, Alira. Prazë mama. Po, absolutisht. Shikon ndoshti një proces shumë i bukur, që kur ti shkëputesh nga prindrit dhe nuk ditë gatuash, 2 orë të paktën i i kalon të telefon duke pyetur çfarë duhet të hedh, sa duhet ta lë këtë, e merret. Kur vjen puna te gatimi, janë edhe dy lloje. Për shembull vajzash, janë vajzat që kanë mësuar nga nënë. Kanë mësuar, jo, ka, vajzat që bën nga e keqja dhe bën për ditën, domethënë se nuk u shpejnë të, të, të, të, të dashurin ty që ai të mos të. Re, janë divajsat pasaj që nuk është se merren me këtë punë, normalisht i si kanë punë të tjera, të por çaja bëjnë për, për hobi. Kanë edhe kushte një çik më të mira mm -hmm. se sa, e thonë kanë më të lirë ndoshla dhe kuzhinë më të madhe për uh, për gatim, për të bërë kështu. Megjithatë nuk kanë e vë për të pasur një lloj luksi në kuzhinë, për televizion fluksi te kuzhina, duke bërë një kronik për emisionin e paraditës. Ndërkohë, këto janë goza thrava. Merë kë show pastaj. Po që ndom. Ndom. Amir, um, për të folurim sot, u flasim pak për kulturën e madhe të ushqimit të dashur që është në të gjithë botën, madje është kam pësuar në fazën tani do të filloj të rëshkas në rënje, por ne i kapim gjërat kur janë duke duke u sfazuar, edhe në teknesh në ngritje, ndërkohë që tek në botë se ka filluar para 5-6 vjetësh në fakt mm -hmm. që kultura e madhe e ushqimit, televizion, në media, në revista, në libra e në gjithë shkata tjetër që Po kjo, shëndetin e mrekullueshëm e dietat mm -hmm. fantastike. Mirë, uh, do të pyesim, e di çfarë dua un, çesë bëj për shkakun vetëm asnjëherë. Po, me pasta makarona, që nuk të bëjnë fare mirë, po këto makarona me tartuf për shkakun. Oo, linguine, linguine me tartuf. Do gjëndje për zoll deri këtu me berecel, oh, e kupton, e bëjmë sa, janë. Po. Kërcet. Sekishtë të dëgjuar sonje. A me kshu që rysh. ë Për më ndojë atë të tartufin të ashtë dhe nuk më, më, më, më një qëtë Tina <laughs> Turner When the heartache is over është të lukësaj kënge Kur mbaron dhe imbja e zemrës As njerë Të ndyrën të ndyrsh më shumë Të ndyrsh më shumë Ke një shumë një atak të vogëllë ka të djakë Jakubjen Tina Ne janë standarde 34 minuta, jeni me klubin e mëjtesës në klub e femi 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot është e marr data 11 shkurt, ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni. Okej, okay, është koha tani për të uritur edhe me Eldimer Ollin nga Radio Taxi Classic, miqdashur, i cili na informon mbi gjendjen e trafikut. Çdo mëngjes këtu në klubin e mëjtesës, le të shohim se si është situata në komentet. Eldimer Ollin. Mëngjes Eldimer. Mirëmbrëma. Mirë. Si gjithmonë, hmm. në të njëjtin orar. Digidom digidom. Ai po. Ti jeni një chik, njëri që gatuan ndaj apo hiç. Fakti që isht dhënti me si i themi ne një shpreh me damar. Me damar. Me damar domun kur ma jep si në një herë ma. Si me hope. Po e kam kështu prap si bezdit domethën. Domethën vetëm na i pikante, ai xh pikante që mund si mashiet të kan po. Për gjithësi domethën. Ti nuk gatuan fare. Nuk. Nuk. Okej, okay, mirë, nuk e vësh ashi anjërat. Okej. Të ndjerrat me presiona to pse psi edhe këto gjëra i kanë pa alergji. I kanë si alergjin, po keni po. në shtëpi apo jo? <laughs> Urdhë? Keni në shtëpi. <laughs> po vao po, normal. <laughs> Okej, okay. në rregull. Na tregu pak si qëndjen në trafik. Problemi në këtë rritje parëta filloi me unaz në sipërme. Ëh. Uh -huh. Rruga Bardhyl ka trafik normal, pjesa që i bashkohet qendës vetëm rruga Ferri Xhargo, duket më pëlqen nga raportimet që vin bleni, më pëlqen shpreha është bosh. Bosh kjo pjesë do qiu segmentësh bosh, mm -hmm. domethënga shoferët e, e radiotaksi klasik, por mendoni në zbridje rruga Bardyl vetëm, rruga Ferizaj për parëti me pak trafik, vetëm kryqëzimi rrugës 5 Maj dhe drejt stacionit treni të Shedir, ndërkohë në, ndërko në aksin kryesor vetëm rruga Kavajës paraqitet me pak trafik, shkolla teknologjike, degëzimi në Aznerë, pjesa tjetër te kryqëzimi sinjëtorish i kaluesëm dhe në qendër nuk ka probleme vë trafiku. Plasin për zonën e Tiranës së Re vetëm rruga Sulejman Delvina. Parcitat me pak trafik pjesa nga kryqëzimi i komunës Parisit deri pranë urës Felix Colabatis. Okej, faleminderit. Faleminderit Eldi. Mirupafshim. Eldi, më ndodhemi i dashur nga Radio Taxi Classic, çdo mëngjes na informon mbi gjendjen e trafikut këtu në, trafik, në kryeqytetin ton. Ëh, uh, dhe po i thosha Jerit, mos bli Jeri mm -hmm. nga mimozat e rrugës. Tam. Ja, ja, jo, mos bli pra nga. Po mos bli mi moza te rrugës, pse tashi. Edhe ti po se, <gibra> se ti do të shkoni me plotën, llodhet tani. Djem i 200 lekë. Po llodha i, pem i, i, i, pem i shkul pemën e hutën tok. Kjo se vërtet. Unë kam parëzien atë shkulim me. Kur unë un isha një fëmijë i vogël tiu tiu në Tiranë, ishte e mbushur plogë me moza. Po, e vërtet. Ku janë tani? I ka shkuler. I kemi shhyer pra, i kemi shhyer më të mënd. Prandaj po them shkulur. Shkulur është një fjalë kështu. Ato, ato pema nuk nuk mund të trajtohen ashtu, sepse ti e simulon ato tjetrin që të shkoi shkooli e tjera. E ta bëj prapë vitin që vjen derisa të ketë ngordhur edhe mimoza e fundit në në këtë vend. Po i marr i tash, e shtrojnë ato aty, nuk e kuptoj. Mos i blini ato. Mos i blini ato ato atyre. Ata le të gjejnë një punë tjetër për të bërë, nuk është punë. Jo, skatrojnë, skatrojnë mjedisin, se nuk. Po ti bler nuk i blem ne, po. Jo, jo po them, nëse 365 po ditë bëjm propagandë për mjedisin këtu, kjo është një çështje nuk mund të tolerohet nuk mund të bleshim ato mimozat po ti lësh te pema ato mimozat do gji pema sapë ato mimozat sigurisht shikoj ajo e para punës ato ndodh ndodh pjalmimi e gjithë gjërat e tjera që e fekondimin e kundëndani që do bëj do bëj pema vet përveç asaj ai kur e shkul atë e zgul me gjithë deg sepse nuk e shkulsi ai baçevani që do pema vet edhe e rregullant e kujdes ai e shkulsi hajduti natën e kupton shkul shkul kapca të kapësh kçk ça thon çunat dhe pastaj ajo te dëmtohet si mosozat Dy tre vjet ashtu me skulet edhe nuk bëhet më pasaj. Kjo është ideja. Dhe prandaj ka qenë qyteti plot me mimoza dhe nuk janë më. Nëse duam të tim se çfarë u ndodhin mimozave, ja ku janë. Në po, po, po. social po, më në qytet. Jan 4-5 mimoza në gjithë Tiranë, janë brenda gardhit të Rognerit. Jan të vetmet që që kanë mbijetur për shkak se janë brenda gardhit. E vërtetë. Në vitin e mjasht, da ishin e kishim grënë ato. Te liqeni dikur ka, ish, ka pasur shumë pemë me mimoza dhe aktualisht tek to mund shohsh në një por çështë zhveshur dhe nuk ka më asnjë lule. Po vran. Jo shikonte një nga këto çerrat që është plot me mimoza duket si pemë nga larg, por kur afrohesh e shikon që në fakt është një çerr no, që ka shkëputur me degë. <laughs> po, oh, gjithë degët e dhe dhe mimozave. 500 lekë, 500 lekë këtu po. Sa për ato ai Bankcage Famous, si ba? <laughs> Prafo, përshom, berberi, zagon, qethesh, në, po? Miserable. Provoajë rëzë për shume, mos shkosh qethësh tek barberi. Ti zakonisht nuk i shkulesh plot. Shkosh te ti e djegish shumë. Jo do ndodhi kohë. Për 3 vjet. Luktë bin. Në pars do të mbietosh. Mujë ja ditot që të mërë. Bisha. Tema spa klubin. Mos blini më mos an rrugë lutem. Mos blini se die, i sfarosën pemat i hungrën. Neisen. Madje i fusi nga i dacë këtyre. Pa pa. Vën 2 lek me dëshirë. No, Shkën kavanices <grap> të kujt nga da. The 1975 seto kolai është blenis etiket hashbook prandaj se i ngordur për buk prandaj do të dëshqimmoza. Qe... Edhe er, ato mund ta thonë be kanë deri ku drejt. 23 minuta, jeni me klubin MGS Në klab FM 10.4 Dhe në kratnë në klab të vëzë Dua të të, e, të rgoj Po Altinje Po Altinje Po Altinje po, Dua të, mm -hmm. të me që ishim të këto thiret Mosu jep një lek tyre që shesim Tam. i moza Let bëjmë dhe një thireje Mosu jep një lek tyre të shunave që Të ashtu Që të zëmë vëndin për makinë Në kupton Po edhe një jo <laughs> dhe <Shush> dhe kjo? <laughs> po, ha, ha, Një mi lekshi Dëko që Po Sa e nëtë një nëta Hë më falj <laughs> <Shpry. laughs> Mos jep një lega t'yre që për si, si të kanë zënë vendin Vëndi është, parkimin po, është publik Po, po, aji se aje plegët se nuk e di atë Aje plegët nga që ka frikë se mështë i kërvishin makinën Po, mi pra mi e di për të kujtë De garanti, apo të nga vinktu atë Apo se mështë i kërvishin makinën se t'i gjovë altinin Po, gani gjithi këshu pra Asi nuk Hmm. Gjithë ki japin edhe normal që gjithë do kem frikë Po nëse ti nuk i jeba i nuk lejojn që ba, të, të parkosh kam përshëpjen Kjo është në, në shteti ja? italien, fillin fara duke t'i qëroj shtetja ta t'u që bezdisin qytetarët Po mirë kimin... unë t'yre qeverisë po i bëj Pa, tha, ok Ese përthështë që mos e jep një lega t'yre Ja kthej të paguaj. Nice, okay, dakor, dakor. E bërova vetë. Sepse po fillojmë pastaj bëhet shumë <gaj> e gjatë. Kemi një shumë të shkurtër ieri, jepi sehemi vonë me kon. Atëherë dua t'ju tregoj historinë e një ish ushtari brazilian, është 60. Ish ushtari djeshë djeshë e brazilian miqtë. Në 9 vjeç jeton në Rio de Janeiro dhe ai është i apasionuar si pjesa më madhe me shkujve, është e madhe e mesnjëve. Është i apasionuar pas futbollit dhe skuadra e tij e zemrës quhet Botafogos. Dhe kuj a i shumë e ka përzemër këtë skuadr futbolis Se që në trupin e ti blendi Ka bërë 83 tatuajë ah, Dhe janë Për të të gjitha tatuajë ç... Jo a nuk e në qenë altini E është portreti një, një futbolisti Ja nuk është qenë altini Përse ka shkërimet të njëshme A i qenë po përë përë A i qenë po përë A i qenë po përë Por të gjitha tatuaje dhe ti dhe ka të rriqur vëmëndi e se gjithë turistët bëjmë fotografime të Aha. E ka emri në Delneri Martins Viana Dhe është imbuluar me tatuaje për e kimin është me tete dhe tete tete tatuaje që kanë të bëjmë me skuadrën e ti të zemrës Bravo i qof E <laughs> i ka wow. sjaruar që të gjithë Se me kërsht Kësë ka në mëjtë veçifare bluzëve Ja, është i veçor në tërka Ma të i kur vesh bluzën së <laughs> <në> guptohet <laughs> Delneri Po vesh bluza Nissan, oh, Gjaji Macieti, që do të ndajmë këtë apo. Po sheh, deri tek gishta të këmbëve ishte ai. <laughs> është edhe kurizim brapa komplet. Po me shkrime në lidhje me skuadrën. Kishte, dhe. kishte edhe po e pash kishte edhe në kuriz, kishte çka që është shumë interesante. Në kuriz kishte një kshu ai, një, domethënë kishte bërë një, një si si peticion. Në <laughs> <Kishte> një <laughs> skem. Që anto 3-2-4. Do ta treguem edhe azi, sigova. Kam kam një foto të kurizit të ti delneri. Çepa. Wow. Gëpunë alamë shkrimi. Interesant? Ni thirrje. Shumë interesant Xaja. Oh. Mirë, më gjeni ca foto të Xajës tek uh, faqja në Facebook, Facebook We Comfraction Club i mjesit miq dashur është Delneri Martins, Rio. Mm. Është tifoz i çmendur brazilian i futbollit i ekipit uh, Botafogos. Botafogos. Oh. Oh. Oh. Falaseri. Falaseri. <laughs> Okej. Okay. Ascutadle el medi dire bo. <laughs> Vara, vara Me zi e thansh Bërë e thansh amë Këtë e mbas pak është kërubim gjesit në Krab FM në 114 edhe në ekranin e klatë të vës We're a thousand miles from comfort We have tried I'd rather be I would away forever Exa dhe <greden> kumbën MTS dora është tani 7:52 minuta është kopë treguar tani historinë që kam përmendur që dje që ndajur oh, tin madje. So Djerën e ndaluar <greden> Mish dashur ndodhi në Minnesota në shtetet bashkuara të Amerikës që uh, një hajdut u mm -hmm. fut në një dyqan për të vjedhur dhe njëri nga peshqit e dyqanit u, në në tje, mundësit, të dyqanit e ndaloi që të vjedhin. Kur erdhi policia atje pa se hajduti i shërbi informacion. Ishte përpjekur që të vithe sepse disa sihtari ishin të hapur diseparant <tës> ishin në një vend të dukshëm, siç thon ata, nuk e kishte arritur të gjente sepse është trembur papritmas gjat gjat grabitjes uhum. nga peshku dhe është larguar. Tanim fal çfar peshku ishte ky? Ai, tha peshku në një degërat për shtypas. Ai ishte një dyqan, ishte një dyqan grepash, një dyqan ku mund të blesh gjithë pajisjet e peshkimit, mm -hmm. e ka parasysh çfarë që duan, po e, karema, etjere, etjere, etjere. edhe çka aksesorët e tjerë, ë, karrema etj etj etj. Dhe në mur këta kishin edhe një peshk, është një peshk lodor që ah, e vendosin në mur, peshk lodor. Ky është një peshk i cili kur dikush right. hyn apo del në dyqan, për shkak se ka sensor, si ato llampat që ndizen oh, vetëm për shkakun kur dikush mm -hmm. kalon apo dyert që hapen, mm -hmm. ky ndjen edhe këndon një këngë. Peshku po, Pa, do një da të gjoni? Pa, pa, pa, tjerë Me sa duket, me sa duket Peshku ka kënduar këngën Këngasht Take me to th Nga the talking heads Take me to the river Na, na, na, na, na, na, na E dhe, dhe, së qarë, policia dhushon, po tes, nëshit, po tes. Tes. të shonën Gjatë momentit të vjedjes Në erësir Peshku e ka ndjerë hajdutin Ka filluar të këndoj këngën Hajdutin nga në tjetër është tromaksur E dhe ka është lërguar ba, Shikua e pak Ja si punon këj peshku. Kam sinu marë. Ani më joha zgjesh këtë ku je duke vjetë. Ministër Rosia. A douket real nga ishën dëvizë. Ai do të josen e ka marr fare. Peshkum po ideja që edhe në fund fare që dikush po këndonte atë dramës. E kishte kuptuar sepse e ka goditur dhe peshkun e kishin ngjetur në tok ëh uh, ishte mbi derë thoshën ata uh, ishin mbi derën e dyqanit dhe, dhe peshqën kishin gjetur të hedhur për tokë para atë ishin mund tavolinë atje si kishte prekur njeriu shkatruar rrecin për dyqanin kështu dhe hikur njeriu lën derën hapur larguar peshqë kishin ngërë bravo pato. i çof pesh take me to the river <laughs> Drop me in the water. Okej, okay, uh duhet t'i jap një moment Jerit për uh, ta shfrytzuar vetëm për, uh, për anagram. Për anagram po. Dakord, dhe pak më parë ti na tregove një histori makabër se si perfundoi ajo gjëra fashkret. Uh, në... Ku ishte? Gojë <laughs> Luani. Nuk nuk është për fajin tën, unë do të tregoj një histori si shumë të bukur. Se si perfundon Luani në gojë. <laughs> Ja, jo, është historia një vogël, e një çenushi të vogël Altini, mm. i cili ishte i sapo lindur dhe ishte në mes të rrugës, i lënë në mshirë të fatit. Dërgoi një grua nga Colorado, ka qenë duke kaluar uh, pranë këtij çenushi dhe e ka parë që ishte duke qarr dhe që ishte i uritur dhe me rad. Çfarë so. ka ndodhur është që gruaja nuk bëhet e ditur se kush është ka uh, preferuar të që të çëndroi anonime, e ka marr çenushin e vogël, e ka marr me vete në shtëpinë e saj dhe më pas e ka ushqyer me çumsh gjiri. Ka marr çumshin e gjirit të vetë e ka futur brenda një biberoni dhe më pas ka ushqyer këtë klyst të vogël dhe videoja i shpirtin e mami. Shpiti. <laughs> po ishte një gjest vërtet shumë i bukur dhe një gjest heroik. Po një gjest i bukur tani edhe. Sepse tani të gjithë kemi kosijen që shohim një qen në rrugë dhe mundësisht do i bjerë meske. E kjo gruaja do të kuptoj se shitet edhe çumësh në supermarket. Mami blei, gjithsesi ajo ishte e lehtëra kushton. Ishte ishte në gjendje shumë mirë Altini se mund prodhonte video. Po se do ta hapë nga xhiri që... i ieri tani. Ka lënë kalamajt pa bukë i ka dhënë çenin. Jo, kishte mjaftuar shumë edhe për fundin. Dakor. Altini do të bëj gjithmonë avokatën e djalit, por është një video Altini që është bërë publike nga CNN dhe ka mallëngjyr shumë njerëz dhe të gjithë po flasin, domethënë për këtë. Që i thënë Nushi vogël shpëtoi fal qumështit të xhirit që kjo grua i dha. <laughs> Fantastike. Tëngësh janë ngashëryer, sh... nga do të thën. Mm. Po, është një aksion i bukur. Gati. Gati. gati, u bë gati ti aty. Në klubin e Mingjesit. Po do ta bën syrit tër. Altini, më falni, sikun të shpjegoj një gjë. Altini, nuk e dëgjoj që un them, e ushiej vërtet me çumbë xhiri, por nëpërmjet një biberoni. Ah po, na ja e thuajë jerit pra, detaj tani. E kuptova vetëm? Tër. Tër nuk ma bën syri. Ishte një gjë tjetër, jo tër, por tër, tër nuk ma bën syri. Dër, dër, dër, dohet, dër, nuk ma bën syri tër. O shef. Nuk ma bën syri tër, o shef. Tër o shef. Do të më heqësh. Nuk ma bën syri tër, o shef. Më hiq kodeshë. Hiq më, sa ti. Tër o shef. Është shumë e thjeshtë. Tero chef, ha mos sa bën syrit. Tero chef, thotë T E R O F, më falni. T E ja R O S H E F. 069 20 72 22 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për qëm fitues. Tero chef, vjen tani JJ me lajm edhe orës 8. Në fakt tune, tani vjen Bruno Mars me Joe. <laughs> jo, e di po, edhe JJ po vjen, jau. Okej, po devi më së njëajti. JJ dhe Bruno Mars miq dashur së bashku në klubin e mëngjesit.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 ne janë dëngë binë më sesë minutash ju. Përshëndetje mora Arsani, 8 te 7 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë nga ora 7 deri në orën 10 valet e klubeve femër 100.4 edhe në ekranin Club TV. 10 ditë burg për alkool ieri. 10 ditë burg për dehje në timon, duhet ta shohim këtë jo për jo për alkool thjesht, por nëse ti je në gjendje të dheur në timon, lajmëtoshi ndje që policia do të të kap dhe do të vrin dhe do të përcaktojë që je mbi limitin e lejuar të alkoolit. 10 ditë burg minimumi. Domethan menjëherë merresh, futesh mbur, kjo është para se të shkosh në gjukat ndoshta apo në një jetë tjetër, vetëm për kaq 10 ditë burg. Dhe on mendoi që duhet, duhet, sepse mua më ka qelëluar Blendi, duke qenë se gjysha ime nuk jeton Tiranë, por jeton në Fier, duke kanë bërë rrugën me, fugonat, me nga furgonat nga nga Fieri në Tiranë. Po, nga Fieri në Tiranë. Po. Dhe është një tmerr i vërtet sepse më ka qelëluar një ditë që shoferi duhet të ketë qenë shumë i alkolizuar jo pak dhe frutonata. Po, unë nuk e dhja e gjënë, dhja, me vetëm e pash për staj se kur filloj dhe mori rrugën Kështu që nuk mund të Mimini, të brisia më gjithë rrugën Nuk mirë, e sikam mund të si, godja gotë si ty, ti, mm. moderne je, reje, nuk është Nuk është të se... godasë së jo, shofer E kam patallë, duha, duha të më të qënë, që ti... pakvidesia në ndodhë gjithëve Nuk është nuk, nuk është si si. që nuk është që nuk është që nuk është që nuk është që n Një ditë e bukur dhe kur i gjem në lajmin tuaj po u ndodh këtyre se këta këta nuk dinë të zgjedhin themelën apo ndoshta të, të, të gjitha sepse ti nisesh dhe shikojnë që është një burr në mosh Mm -hmm. Dhe kur thuaj që është i burrë në mosh, do të thotë që ka dhe një eksperiencë më të gjatë se si një që është i ri. Pa paraqitje. Ka ka më, vjetë që <laughs> jo, jo, ka më shumë si. vjet se si pi për shkakun. Jo, jo, kam më shumë vjet se shokë. Ka më keq. Por ti, <laughs> nuk është se fillon dhe gjykon që ky është i dhehur apo nuk është i dhehur, mm -hmm, mm -hmm. sepse në një moment të caktuar ti nuk e kupton nëse dikush okay. ka pirë apo jo. Okej. Flaskem ndikoj që ngjet makinën vet, mund të ketë një eksperiencë dorës parë në këtë. Çfarë mendon ti Altin? për rregullin uh, e ri. Deru në Gj timon 10 ditë heqje uh, nga liria, jo heqje patente, futje në birucë 10 ditë dhe kalim kohë. Jam qe, pro, jam plotësisht pro. Edhe mendoj që aksidentet më të mëdha shkaktohen pikërisht nga përdorimi i alkoolit, pa përgjegjshmë <coughs> timon. Për çfarë do të lloj arsye. Ëh, mm -hmm. kështu që jam shumë shumë shumë pro kësaj okay. gjë. Donëtan ti e, okay. Me këtë. Shumë mirë. Shum, jo, ja. shum, un jam okay. jam shumë okay, jam më shumë se sa okay me këtë. Nuk e di nga anali ligjore nëse ma. mban, më fal. Uh -huh. uh, nuk e di nëse sepse un nuk jam avokat apo jurist apo diçka. Si nuk e di domethënë nëse kjo është është okay ligjërisht apo jo. Po mua si koncept më pëlqen që të ketë një lloj dorë të fortë <stans> ndaj kësaj. <stans> sepse është është ësht katastrofik ajo që ndodh me alkolin, kjo është bërë kështu. Është bërë një problem shumë i madh tek ne. Kam. Ka qenë po tanimë kam pëshimën unë që rezultatet sikon çdo ditë. Dhe kam marr kod pastaj. Se ka një limit, duhet të ke, duhet të ke një limit. Çika, nuk ka të bëj, ti ke në dorë jetën e disa njerëzve të tjerë, nuk e mm. vetëm në dorë jetën tënde, mm. do nëse ti rrezikon kaq shumë jetën e tjetrit, atëherë zotrim, më fal, stop, sepse ti nuk bën për këtë gjë. Nëse ti do që atë ditë të shkosh, dhe të knaqesh duke pirë, çika mund të jesh jo, vetëm në une, në makinë, por ju mund të imagjinoni mos e ridh gjithmonë me shofer të furgonave, se kjo nuk është vetëm për ata. Kjo është për gjithë njerëzit, kjo është për çunat e bllokut. Kur të shtunën në darkë, shkojnë edhe bëhen Ta zor zor këtu lajm makinën pastaj dalin në bulevard bëjnë një xhiro. Bëjn, bëjn bëjn kjo është për ata, mos ne mos kujtojmë te fruta jo, domosdoshmërisht. Ja, sigurisht vlen për, për të gjitha. Jo vetëm për ata. U fkurona se shumë dinë raste që janë njerëz që po mundojnë që, që të bëjnë 1 lek për familjet e tyre për të ushqyer fëmijët. Sesa, sesa tipat që a shumë kur ti je i përgjeshëm për familjen, ne pa kaq përshem të flasim ne për të tjerë tash, se i kemi kemi i vdiqem ata të fkurona me këtë hallin kënd. Ë doja të them që nëse ti për 10 ditë në burg, do të thotë që ti humbet punën. Sepse pasojat nuk janë vetëm thonë që 10 ditë në lirie, por me shumë gjasa, nëse punon në një bankë për shemb, atë dashur ta, ta <S, laughs> marrin. <laughs> <peng butt> <laughs> për 10 ditë, ta jesh në 10 ditë se kemë. Ta marr, ta marr policia. Ëh, ndërkoh, ndërkoh, ti mund të mbash vendin e punës, por mund të mbash reputacion, mund të mbash patentën, mbash asaj se kam përshtypurën që do ndjekim me ndonjë shuf. Ka <laughs> dhënë <dreams> një lloj procedurë që do të vazhdoj. Nuk do lihet me aq, domethënë. Mirë. Çuçi kjo mund mund të bëj Vesu që nuk ta dëmë. Vetë do ta bëj në me gishtë. Bëri 10 ditë burg. Një unë do të dalësh nga shkolë, dil kënaqur me shoqërinë me Redi. Ai sa të pihet. Son Redi tamam. Por gjeni mënyrën që të mos rrezikosh jetën tënde të tërë vetëm për të shuar në shpipa. Siga, tek e fundit kjo bëhet për të mirën tënde, ha. Do të thonë se ti nuk kujdesesh dot në një moment. Sigurisht që është për të mirën tënd. Kështu që duhet të mendoj dikush tjetër që gjërat janë më të mira. Rregulla shumë e fortë është që ti të shohësh. Do që na vënë në jug në darkë, na mbuloj vetë e kupton? Ta di policia e shtetit më shironi Altini po flet, po flet, e puthetet e ballit ikën. Vazdon, vazdon ministri me me konferencë shtypore për pranimin e. Të mirën Mirëmbrë ma flasim. Okej, okay, çmendoni juve. Ky është, ky është pita për ju. Komenti juaj më i dashur për 10 ditë burg për Dehen Timon. Ne jemi klubi i mëjesit këtu në klub e Fem 104 edhe në ekranin e klubit Burg është burg. Mund të shkojmë në <laughs> Burgau. Anagrama e ditës së sotme, ndërkohë është tër më lezo pak. Tër osef. Tër osef. <laughs> T E -r, R O S H E F. T R, -r O S H. Antiniskaside. 10 dit burgeri. Tëro shef. <laughs> 069 20 7222, dërgoni mesazhin tuaj pa haruar də emrin tuaj për çm fitues. Tëro shef, 069 20 70222, 069 20 70222, tani është edhe temës pak. Mhm. Mm Jepi. Do të tani fjala e censuruar në kë. Meqjesit. Hapini veshët. Stop censuros. Mhm. Mm pa diskutim në momente caktuara, unë nuk mendoj se ka ndonjë pedagog që nuk Kur e shikon që situata është totalisht jashtë kontrollit, ë? Iris Luarasi miq dashur në yes. lojën e censurës sot, pedagoge Iris, Iris Luarasi nga nga Fakulteti i Gazuaris, i fund në krye qytet. E çojmë ne një herë tjetër. Pa diskutim në momente të caktuara, unë nuk mendoj se ka ndonjë pedagog që nuk Kur e shikon që situata është totalisht jashtë kontrollit, ë? Okej. Okay. Po dyshiri po një rasë, është duke folur pra për një rasë për... ras ku pedagogët Kur situata dhe dhe jash kontrolit, bët fjalë për studentët. Eh? Kur studentët ka marrë para pëdagogën. <laughs> ka marrë para pëdagogën? Dhe thotë, nuk ka dushim që pëdagogë pëpë. E <laughs> vëgjim dhe njërë? Pa diskutim, në momente të saktuara, unë këmendoj se ka nëjnë pëdagogë që nuk përë përë. Kur e shikon që situata është totalisht jash kontrolit. Të? Që nuk që nuk farër, Me që nuk pëpë. Po lecem si ja fruarë. Hrëmëshe? 06 i tenok, 10, 4, 2, 2, 2. Të ga në hodë. Se përshaka po. Po pedagogu. Po pedagogu kështë në? Po mërëtë. Aby si vizionë vajë. Mie mire, mire. okej, okay, dakor uh, Do t'a quajmë, do t'a quajmë të është loja e censurës mishdashur për ju për t'a zgjidur Në kluvinë më gjizit kejmë bëspak me më shumë Për shëndesim ora dani është 8 e 15 minuta data 11 shkurt I asked your boss for your number I never wondered which way you would go You woke me up from my slumber Now let me make your work Ora sonte 19 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV gjithashtu. Mirë se keni ardhur miqdashur, përshëndesim nga Club e Fem në 104, nga Club TV-ja, në ekranin e vet e etj e etj. Uh, Ë, un dua që të ndaj me ju vetani një tjetër nga këto gjërat që do të bëjmë sot. Kam një tekst këngë këtu. Gjate. Mosë, jo, ja, mosë, një sekond. Si e miga, por kurta lexoj do të jetë për lojën Teksi Kongs. Daccord. Qi ju e keni mësuar tani më? Kjo është një këngë shumë e njohur. Dhe unë e kam e kam bërë me pasion sepse kam gjetur se në Shqipëri, mm -hmm. ky grupi që e këndon, janë çudi trist, shumë popullor. Më popullor ndoshta edhe se nga vinë. Oh. Në të vërtetë. Kjo është diçka për tu për tu parë. Ndërkohë Lajmi që do të ndajmë juve tani, me që ishim pak te tema e të dhëhurit në Timon, mm -hmm. është vendi që pi më shumë në bot. Cili është vendi? Është bërtam, është bër një matje. Tam. Euromonitori e ka mbledhur këto. Ëh, uh, Euromonitori ka dashur që të vendosë se cili është vendi që konsumon më shumë alkool në bot. Mhm. Mm tani kam 10. Dekor. Fillojmë me vendin e 10-të që është Franca. 2.7 oh, oh. wow. tega në javë. Në Sotavia 2.7 teke në javë në Francë. Jo keq. Po nëmësh diçka. Nuk pipi teke çdo javë. Ka javë që shkoj pa asnteke për shkakun. Pa konsum alkoolifare. Ka javë që mund të pi tre teke. Ka ditë që mund të pi tre teke, por domethënë nuk është se çdo javë duhet, por nuk është se është një rregull ky i caktuar po. 2.7 në javë në Francë. Në Ukrainë, në vendin e nënt kemi 2.8 tekene jav në, mm -hmm. në Sllovaki 3 tekene jav është uh -huh. Rumunova Kosovë 3.3 tekene jav është Bullgaria Filipinet vinën mbas Bullgaris në wow. vendin mm -hmm. e 7 ishte Bullgaria në vendin e 6 Filipinet me 3.5 tekene alkoli në javë që wow. në vendin e 5 i Japoninë me 3.6 në vendin e 4 Polonia ka 4 teke çdo javë do mm të -hmm. thotë ai ti dy dobë mm -hmm. në javë një polak normalisht në Tajland 4.8 Në ja, në Rusi pes tekën në vendin e dytë, në Rusi janë, po në vendin po, e vendi dytë Rusia. Përveç Rusia do të ishte në vendin e parë. Në vendin e parë. Tanë, nga vendi i dytë Rusia, ëh, nga vendi i dytë Rusia, miq dashur, që ka 5 tekën në javë, shkojmë në vendin e parë, që është që ka 11.2 tekën. Wow. Njav, wow. Pra, ka një kërcitje atje, edhe një kërcitje dy fishime, më shumë se dy fishdhe. Nga 5 tek në javë në vendin e dytë, në 11.2 tek në javë në vendin e parë dhe vendi i parë në botë për konsum alkooli është? Është, është Korea e Jugut. Oh, Koreja oh, e Jugut. Oh, çin Samsung do? Çin <laughs> Hyundai do? Çin Kia do? Oh, uh, wow punoj shapo në tek Samsungu, punoj tek Kia, punoj tek uh, Hyundai. Edhe pi shumë tek. Ëh, uh, po, mira, luk, kjo luk, është një mënyrë për të shtyr kohën. Është një mënyrë për të shtyr kohën, një mënyrë për të forcuar muskulit, muskulit e krahut. Është për të dobëtuar ngritëke, <laughs> <laughs> për, për të forcuar muskulit të mendjes. Po ata që janë ndrufar, si po? Ata janë ndru, janë në një qendër. Wow, sa ke. Nimë, nimë 12 pikë 2 teke. Në tash shumë më të çuditshëm javë është Kjo është Korea e mirë, ëh, kjo është nuk është as Korea e çuditshme, kjo është Korea e vetë kesh minimumi mini një dopion ditë. Po. Oh, minimumi mini një dopion ditë. Edhe mm. e, e di se si e pin. Sepin. Si me... <laughs> nuk e pin shumë me got. Po. Si neve, <laughs> me shishe, me kanavozë. Ju vau se zi e pin. Ah, oh, me përveca. Me përveca? Jo, jo, jo. Cdo gjë e matur, çdo gjë e matur në në fillim e von fim... me 50 ml pastaj 100. Ka ka sa të shkruajtur atje, nëse qofse e shikon, ka sa fityra tek po. tek gota. Duke filluar nga e para që të shtish një shkelje syri, tek po. vija e dytë pastaj kemi zgërndëzim zbardhi dhëmbësh. Po, pastaj kemi tek e treta një çeshje të madhe. Në katërtën çësia është kthyer për mbës, është kthyer në varije buzësh. Është pak melankolik dhe te e pesta, në në të, të katërtën e gjashtë, po sikosh ka një të gjashtë, është më tek hunda e kia. Si bëra vetë. Një vit i gjashtë ku ku shkruan vetëm RIP, duket. RIP. Vërtet. <laughs> <laughs> <laughs> Paçë e shoft në ty i thot. Ping ping bak tan korrin. Kushta që s'e beçuar, që ishin kaq pianistë. Asnjëherë nuk do të kisha menduar këtë. A kemi ne një fitues për anagramën e ditës sotme? Të Shoref, Soni. Të Shoref. Të Orshef. Të Roşef. Të Roşef, sektor. Kimpëftues. I pari është Visari dhe ka thënë shoferët. Bravo, Bravo, Visari. Bravo, shofer. Numri përfundon me 060 dhe ka fituar si një pjesë të mesditës sot. 10 ditë Burg për shoferët e dehur për shoferët e derë. Për shoferët po, e derë. Po. Edhe turpi të vit, mbas asaj. Ëh. Uh, Çfarë ka fituar Visari? Një sport me produkte nga Electronic Land. Bravo. Bravo Derisoni. Ndërkohë që kemi Altinin këtu me Lorën e Censurus, me të dashur është fjala e censuruar sot në klubin e mëmëjesit nga pedagogja e Gazaris në uh, Universitetin në gazaris, në tonë, për, e Gazaris, zonja ilis, Iris Iris Luarasi. Altini ka sjellur një klip kur ajo është duke folur për profesionin e saj, për pedagogët, edhe ka thënë që pedagogët Kam menduar edhe unë thash fillon me sh shajetha. Unë po mendoja që shajn. Po, ne lagova me një student i kësaj shaj. Kur i ikën truri. Ai tani më thotë mua që jo, jo. fillon me sh por nuk është shajn. Kështu që e dëgjojmë edhe një herë. Pa diskutim në momente caktuara, unë nuk mendoj se ka ndonjë pedagog që nuk kur e shikojnë që situata është totalisht jashtë kontrollit. Po, të? është jashtë kontrollit dhe fillon shan, alla, çfarë bën? Jashtë kontrollit është. Sin jo support. logika është e drejt, pa, tani mundë kesh 50 veta pare, pa, të një turmë, me tërështë Pa më dosha të dhe si shanë Se ke frikë këtë isha 06, shtë <laughs> nënët, 20, 7, 122 12. Nga 50, unë po të kishtë të 50 veta Pa do më dosha si të mirëja me të mirë Evo tënë Ok, mirë, këthejnë basma klujnë më gjizit me më shumë 825 minuta nëse i gjenit Qa ka thënë pedagogia Iris Luarasi në të klip mishdashur Mund në e shkruani 069 207 222 22 069 207 222 22 Teksti kongës kër të këthejnë Këtë fluje në la pjell Këtë despiertas në gjanto Kone spantos dhe dolor Son los monstros dhe la gjer Son të smjedos korason Sabes vjen këtë jo të amur Këtë pido të ngastej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 perdón pero todo tiene alivio menos el del sigadioz y si te vas así yo moriré y te amarrazas tu piano y te vas al lado mar y te quieres escapar y te quedas sin oír no mi amor Jo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Me lovs all of you love you again all your age Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 06-19-20-7-10-222. Mesaj dërguesi i parë, fiton një dëratë. Kënga e ditës, midisorës 7-10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 104. Më siguroj natën që ju më jeshit miq, dashur, undua tani që t'ju prezantoj me diçka shumë interesante. Ë uh, quhet Junior Achievement dhe është një organizatë e cila është lindur në Shtetet Bashkuara të Amerikës shumë vjet më parë, në vitin 1919 dhe qëllimi parashor që ka pasur ka qenë adresimi i papunësisë tek të rinjtë dhe nxitja e tyre drejt mundësive të reja të vetëpunësimit etj etj etj. Që nga koha që kjo organizat lindi në 1919 deri dhe sot, është përhapur në 122 vende të ndryshme të botës. Me stilave edhe vendi unë Unë kam këtu në studio Me shumë kënajsi Rezarta Godon Në cila është drejtua e si a e Junior Achievement Për Shqiprin Dhe ajo do të në flasë paket Në tregoj se si ka jetës në kjoj program Ka që i vjetër që nga i lasht fare <laughs> <zeta? laughs> <laughs> Asun, po kamë shqiprin As tisë kishe lindur në vitin 1.15 Nuk ishëm të planifikuar As <laughs> të <ta>, lindurin dështë <laughs> Këshëm dhe <laughs> i bunë Mesa duket, mesa duket Ata njështë që e formuluan këtë paskan pas asur një ide të sakt që kam vjetuar ma gjithë të të të të konve. Qëfar është Junior Achievement sot dhe si praktikohet Junior Achievement në Shqipëri? Në 2019, djetën, Junior Achievement ka që një ideuar një vetë bisnesi dhe, dhe targeton të në atë, atë periud të rindë që ishin mm -hmm. të papun. Mm -hmm. Sot është një program në shkollë, program edukativ, është një land me zje të lirë, qi ofrohet në shkollë të mesme në Shqipëri, ndërsa në botë mund të ofrohet në të gjitha nivelet. Ëh mm -hmm. uh, për momentin emi aktualisht vetëm në shkollë të mesme dhe qëllimi jon është që të sjellim një qasje dhe një frymë të re në procesin mësimor. Ëh. Mm -hmm. Po, duhet bë, bëjmë diçka. Në 1919 në Amerikë biznesi, apo eh, flasim më shumë periudhë, jemi më parë atyra të 20-ave Ulricës, siç u si quajën vitet 20, The Roaring 20s. Disa right. ishte në një në një, domethënë në kulm para se të mbrynte pasaj në në momentin e depresionit. Për Gjithsesi, gjithsesi uh, si transferohet kjo në Shqipërinë e ditëve të sotme në 2013-2014 në, në në vendin tonë. A koma ka një nevojë për këtë gjë? Ëm, uh, biznesi është ajo uh, força që uh, promovon ekonominë popullsisë në të gjithë në në të gjithë botën mm -hmm. dhe në Amerikë është shembulli më i pastër, shembulli më i bukur. Dhe pse jo në Shqipëri? Shqipëria mm -hmm. ka nevojë për një forcë të re, kanë nevojë për një uh, fuqizim të sektorit privat dhe dhe të biznesit. Kështu që prandaj dhe dhe i dedikohet programi ë uh, brezit të ri në mënyrë që ne të ndikojmë sa më shumë të kemi një impakt në uh, angazhimin ekonomik dhe në veprimtaritë komerciale të lindura të krijuara nga të rinjt. Do thotë që ju i ndihmoni edhe me me ide biznesi, për shkakun kur ata kanë mbështetjen në në këtë mm. lëndë. Çfarë ndodh është që në klasa ata kanë mundësi që ndryshe nga lëndët e tjera të, të jenë shumë hand-on. Pra jan, uh, procesin i, i, I për, janë, procesin më si morë është kashë i... Janë të përfshirë e në punë, po, se të ashtë. Po, është shumë praktikë mm -hmm. dhe ujepet mundësia jo vetëm të shbirilojnë ide të tyre mm -hmm. dhe të kenë këta um, qarkullimin e ideve dhe shkëmbimin e ideve me së njëri të etrit, por dhe që në, në basa të të ideve, këto në fakt të ndërmari një inisiativ, të ndzirë një produkt dhe të ndzirë një shërbim. Pra � learn by doing do me do ke bur do ke msuar por dei konkretizoan dhe konvertohen kto ide ne gjera te prekshme dhe kjo esh nje arritje Oke kjo m'pëlqen shumë Tani por flasim per juve e keni po m'thonit se junior achievement esh kthyer ne nje lend ne gjinazet tona Tani kjo ne vetvete mua m'duket nje arritje shumë monumentale pa vërtet ta fusesh ne nje lend praktikisht i ke prekur te gjith fmijët sepse te gjith fmijët duhet kalojn Të kandidot të klasave të fundit, askush nuk del dot në në jetë pa kaluar në gjimnaz. Ëh, mm -hmm. uh, edhe me ligj të shtetit, arsimi i mesëm është i detyrueshëm. Paçka se. Por gjithsesi, do të thënë ti ke kapur në këtë, ne ka, ne prekim shumë fëmijë, pra u japim këtyre shansin. Unë kam filluar të chuaj fëmijë tash i të kandidëve okay, të rritur. Edhe ne këtu i chuaj. Ti ke vështirë për militarë. Ata janë atë janë deri diku, okay, janë janë janë të rritur të rinj, të rritur. Ëh, gjithsesi, Pra, ktha ka një lëndë në klasë, është Jan... në vitin e dytë, den, më fal, në vitin e Jan dy lëndë faktikisht. Mm -hmm. Lënda njohuri për biznesin 1 që jepet në klasë 11 dhe lënda njohuri për biznesin 2 që jepet në klasë 12. Të dyja lëndët bazohen në module që janë uh, sipas paketës Junior Achievement ose Arity Arinore. Ço do të përveç biologjisë, kimisë, fizike, matematikës e gjithë gjërat e tjera të bukura që duhet të mësojmë në gimnaz, duhet të mësojmë edhe njohuri për biznesin. Si që funksionon është... biznesi? Si? Right. Po në fakt është lëndë me zgjedje të lirë. Mm -hmm a uh, kushto ço ky jo nuk është jo ja, uh -huh. mi më mirë akoma po. kishim filtrin natyral aj dhe me kalimin e kohës pritet që uh, vet të ketë për një kërkesë shumë të natyrshme nga vet nxënësit dhe ne po e shohim që me vitin e dytë se viti i parë ishte uh, një vit pothuajse eksperimental edhe për ne uh -huh. kurse në vitin e dytë shohim që ata që kanë qenë maturantë kanë frymëzuar brezin e ri të maturantëve uh, sivjet dhe ata e kanë marrë me, shum, me shumë dëshuri, me shumë dashuri me shumë dashamirësi uh -huh. sepse vërtet duan të mësojnë gjëra të reja dhe um, në të, në të dyja lëndët ka psira, do të thënë shtrihet një uri që nga edukimi financiar, pra të kenë atë terminologjin uh, e, e termave financiar, uh -huh. deri tek um, drejtimi i një biznesi, përgatitje një plan biznesi, përgatitje një plan marketingu, pra është është gjithë përfshirsa. Okej. Okay. Është një gjë për shkak të cilën prezim nuk e kishte. Do thëjë që me mm. thënë të drejtën, mungesat e kemi ndier më vonë, sepse vinim në mund të kishim ide, mund të kishim uh, njohuri praktike të, të bënim secili si profesionin ton, ose si ta kthenim Atash e dim, në një biznes, si ta kthejmë në një plan, si shkruajmë një plan biznesi, si kemi një plan marketingu, askush nuk na i mësoni. Ose do të shkoje në universitet, të mëroje business administration right. apo diçka tjetër, ose dhe ndryshe, mësore, ja. ose ndryshe, unë që shkova për gazari, unë këto nuk i kam mësuar, se si të përgatis një plan biznesi për shembull. Ëh, gjë që këtyre fëmijëve që vin mbas nesh nuk do të mëvojoj. Kjo është vlera që jësoni. Po, kjo është vlera, kjo që është misioni jam. Ëh, ëh Programi Junior Achievement është siel në Shqipëri, par një bashkëpunimi zërëtarë me Fondacionë Shqiptarë Amerikanë për Zhvillim, ADF-ës, dhe Mirësis Arsimit. Mm -hmm. Pra në dy instituciones të ndryshme që kanë par uh, një vler të këtë edukimi për si përmarjen. Mm -hmm. Dhe jo vetëm edukimi për si përmarjen, për edukimin e të rrimve, prajtë që kanë në Target, kanë GroupMotion 6, 17, 18, 18. Dhe kjo... Uh, sjell sjell një një një ndryshim kolosal edhe në procesin e vetë edukuar të tyre, por ne kemi vënë re edhe tek mësuesët, edhe mm -hmm. tek mësuesët që hapen këtë lëndë, të, të cilët trajnohen. Ta, po. Rëtisht, ato trajnohen nga organizata jon, mm -hmm. për të, për një metodologji shumë uh, të veçantë në në në mësimdhënie, por dhe ata shohim që kanë një feedback shumë pozitiv pasi uh, thon që ne po mësojm pokaj shumë sa dhe nxënsi. Po, përfshijem për, paralelisht. Për po, për sigurisht, sigurisht. Tani unë do të them. Ju jeni të përfshirë vetëm në shkollat në Tiranë apo në të gjithë Shqipërinë? Jemi në të gjithë Shqipërinë. Jemi aktualisht në 95 shkolla që janë të shtrirë në të gjithë vendin. Uh, në Tiran dhe në Durës, jemi gati 22 shkola dhe përfshim përveç shkola të mesmet përgjithshme edhe shkola profesionale në riretin tonë. Shkërqishëm. Tire ja. të janë në në njësa nga partnerët mm -hmm. që ju më bështetësin. Me që po flansim që Junior Achievement ka të bëjt shumë me si përmarjen dhe me biznesin dhe që një edukim për biznesin. A nuk të duaj që të kishit bashkëmënjën të forta me biznesin? Nuk um, të duaj që të kishit bashkëmënjën t blendi mund të them që në në gjithë botën Junior Çemi ka mbietur ka gjatë jo vetëm për vlerat që ka sjell por edhe nga përkraja e madhe që ka sjell ose që ka patur nga sektori privat. Në mm -hmm. të flasim këtu për firma like AT&T, Citibank, HSBC, mm -hmm. uh, Dell. Kompani të mëdha. Fortune mar, 500. Right. Kurse në Shqipëri, uh, me vitin e dytë që ne jemi aktualisht në zbatim, këmi marrë një mbështetje, uh, sidomos vëcenërisht, gjatë të organizimit të aktiviteteve, nga kompanit të tila si Agna Group, uhum. si Gall, nga Akrem, nga Refeisen Bank, shumë të fuqishma. Uh, Unë jam pozitivisht shumë e kënacho që ka pasur një përkraj që ka qyshka që, që herët. Si interpreton ti, të, të më mundin të ndërë domanto për këtë për kraj nga nga firma që përmendin nga Agna nga Refazeni këto ra. Është shumë e thjeshtë. ë uh, Fillimisht këto janë institucione punëdhënëse. Pun pra këto kanë parasysh brezin që do të marrin në punë, shumë shumë shumë shum specifik. Në 3-4 vite këto do të jenë forcë punëtore për ta, mm. do të jenë një kapital, një vlerë shtuar. Nga natjetër do mund të jenë klient për bankat, ë për këto mm -hmm. fondet që u duhen për të iniciuar mm -hmm. startupet e tyre si supermarket të vogla. Dhe ngana tjetër është vlera që sjellin në shoqëri. Pjesë e e përgjegjësisë sociale për çdo institucion është të sjellë një vlerë të shtuar në shoqëri duke investuar tek të rinjt. Pra, ne flasim për investimin tek të rinjt. Po, domethënë kjo në mendimin e ditë kjo tregon një lloj pjekjeje të të mendimin tek biznesi që thot ai Tagna, për shkak të OK, un dua që të kem më të mirët, dua që tu prezantojmë Para të tjerëve, do ta kapçon në vit të tretë, në vit katërt, krijojë një marrëdhënie me tatit, ndihmojti mësoj të hap dyert dhe më të mirën atë prej tyre më pasani, ti ti bëjtëmit në mënyrë që kjo siguroon. Por jo vëtës, vetëm, a, jo vetëm, ato janë kaq pasionant kur flet me ta, kur takosh me ta. Ne kemi organizuar një konferencë për mësuesat ku vetë biznesi drejtoi mësuesat, drejtoi grupet e parë alumne që përfunduan vjet, kanë kaq pasion kur flasin një për përvojën e tyre që e ndajnë me shumë kënaqësi mm -hmm. uh, me gjithë auditorin kush janë taktë janë njerëz këta vullnetar ashtu për njerëz jo jo për plasim për seminarit sipermarës sipermarës. dhe për momentet që janë supermarsë të bër vet mm -hmm. dhe janë supermarsë shqiptar janë figura model për gjithne mm hah -hmm. no? dhe ndosmos për të rind dhe mënyra se si ta plasin me kaq pasion dhe kaq dhe urgjenden pranë të rind me përkëshilla dhe për mentorim, kjo për mua tregon jo vetëm pjekje, por tregon që ka ardhur momenti i duhur që të jetë i përfshirë shumë sektori privat dhe biznesi në Shqipëri në uh, në sistemin arsimor. Mos erdhni një çtjetër, se më bën kurioz çfarë. Kur po flisim për vullnetarët. Ëm, um, pra, si funksionon lënda në një orë gjimnazi? Jemi jemi në gjimnaz, jemi aty ku junior chief mendon tashmë në nivel praktik që ndodh. Vetim uh, thënë që një përfaqësues i një biznesi, pa. një qush mund të jetë në një nivel të mesëm ndoshta ë vien dhe bën mësim për një vit rresht apo për një semestr rresht bashkë me mësuesin dhe me klasën atëherë uh, realisht do të kështu Në klasë 11 kemi dy module, të cilat shkojnë uh, sipas semestrit si parë, semestrit si dytë. Në klasë 12 janë tre module të integruara dhe këto kanë konet tyre të zhvillimit. Krahas mësuesëve që janë përgjegjës për të dhënë këtë lëndë dhe krahas uh, fakti që këto janë të trajnuar nga ne për këto module, ne bëjmë të pamundurën që çdo uh, shkollë, në çdo shkollë, në çdo nga këto klasa ku zhvillohet kjo lëndë me jetë të lirë, të ketë të pranishëm një vullnetar nga biznesi. Vullnetarët bizneset janë profesionistë Jan njerëz uh, me përvojë, janë njerëz që kanë një ekspertizë të caktuar në një fushë të caktuar dhe këto vijnë nga industritë private. Këto vijnë nga kryesisht ne kemi tani 49 punëtarë të vendosur në 49 shkolla të ndryshme të vendit tonë. Ëm mm -hmm. um, këto këto vijnë nga banka Raiffeisen, nga banka Procredit, nga Vodafone, janë edhe nga biznese private të cilët ata i kanë në, në zotrim vet, mm -hmm. nga biznese të vogla domethënë. Ë uh, dhe çfarë ndodh është që në fillim pasi ne Organizojmë një pushat rekrutimi, edhe për të sensibilizuar um të kontigjent profesionistësh për të dhënë situash për të dhënë uh, kontributin e tyre zhvillim. Bëhet një sesion orientuese. Bëhet një sesion orientuese që ne quajmë trajnimi i i vullnetarëve. Ku këta njihen në modulet, njihen me planin mësimor, pra është shumë e strukturuar gjithë. Uh -huh. Ne përpiqemi vërtet të ndërtojmë infrastruktur këtu. Është uh -huh. ka çdo gjë planin uh -huh. e vet. Këtu njihen me planin mësimor, njihen edhe me uh, uh, me uh, ecurin ndër uh, gjatë dy semestrave të seciles Lond dhe Zotohen me, me një bonsen shumë shumë të mirë, mm -hmm. dhe përcinë unë jam vërtet merë një ose, që ta ndje e kënë klasën të si në ta adoptojnë gjë gjithë vitit uh, akademikë. Pra, ti pra pra janë rregullisht të pranishëm. Ata kanë një përgjegjësi edhe ata vet, por ata shumë arritën. Po. Ata janë rregullisht të pranishëm në mos çdo javë, të paktën çdo dy javë. Mm -hmm. Dhe dhe ky është një zotim që merr nga koha e tyre. Pra, ata duhet të shkëputen nga vendi i punës për të qenë të pranishëm në klasë dhe për të për të vepruar si mentor drejtpërdrejt mm -hmm. drejt, me nxënësit në klasë, sepse nxënësit kanë shumë pyetje. Mm -hmm. Shumë Njërbun. pyetje që uh, mundi drejtorin atyra dhe ata mund të përgjigjen sepse janë praktikisht mësimon siket gjithë ata përgjigjen. Ndërkohë që vullnetarët ndanë dhe përvojën si më të mirë nga Mm. përvoja e vetë, ato praktikat më të mira, apo uh, edhe e uh, konkretizon, no? se mm -hmm. si zhvillohen në gjarit, se si zhvillohet biznesit, se si zhvillohet cikli biznesit në realisht në no, botën e biznesit. Nëse do të shikojmë disa nga aktivitetet që ju keni, uh, në fakt ato ndodhin, ndodh që të janë të gjitha përpara nesh, uh, më shpesh këtu, po keni drejtues për një ditë në datën 5 Mars të këtij viti 2014, drejtues për një ditë është aktiviteti që lejon nxënës të shkëlqejë maturant, pjesë të rritit uh, JA, po e quajmë Junior Achievement, që të ofrojë një emocion unik për të shoqëruar në një ditë drejtues të lartë, të ta firmëruar dhe për të realizuar në fushën e vet. Pra, një student i shkëlqejur do të qendrojë një ditë me drejtuesin E një pa, është një korporatë. Po. Do kaloj gjithë ditën me të për të pasur këtë video. Po po po, është, është të, kjo është një praktikë shumë e mirë që kalojnë në Europë. Dhe është Po pjesë e paketës uh, ose brendit mm -hmm. Junior Achievement. Çfarë ndodh është që nxënësit ekselent, ëm uh, ndër më të mirët në në në rrjetin Junior Achievement, u jepet një mundësi unike për të shoqëruar gjatë gjithë ditës një drejtues në një institucion caktuar. Dhe këtu po flasim për nivel CEO, nivel drejtoresh ekzekutiv në korporata shumë të mëdha. Po flasim për Sigal, po flasim për Raiffeisen Bank, po flasim për uh, Tag, po flasim për City Park. Mm -hmm. Domethënë janë ëm uh, korporatat më, më e mor në në, në në në tregun e biznesit që kemi pasë kampin e inovacionit i cili është në datën në, uh, në, maj. në maj nuk ka një datë këtu por këto uh, në kamp thuhet këtu uh, është një inkubator i desh, në zënëse në bliden, janë 67 djeqarë në grupe, dhe pasaj këta gjenë zhjitje për problemet ndryshme që mund këtë biznesi apo shosheria. Ne përpishemi të përfshim të dyja grupë moshat, pra ndërsa në, në aktivitetin e parë që është drejtues për një dit përfshim në maturantët, uhum. që janë gati për të dalë uh, për të marë hapin e tyre të më pasëshmë, në kampin e inovacionit për fëmijën klasa 11, pra grupi mosha 6-17 vjeç. Dhe kampi inovacionit është një laborator shumë shumë një një një fenomen i shkëlqyer që ndodh për këtë grup mosh. Ata praktikisht, pra imagjinoni një skenar të tillë. Mm -hmm. Këto nxënës nuk e njeh njëri tjetrin. E takojnë një ditë pra një një nxënës një për shkollë. E takojnë njëri-tjetrin për herë të parë. Në mëngjesin e ditës që këto takohen, këto grupohen në mënyrë të rastësishme, në ekipe konkuruese dhe një biznes. Një biznes jep një sfidë, e cila mund të jetë sfidë biznesi e integruar ose inkorporuar me një sfidë sociale. Uhum. Dhe këtyre, brenda një kohe shumë të kufizuar, po themi 6 shtator, 6 ose 7 orë, u duhet të punojnë bashkë, të krijojnë një sinergji shumë të mirë uhum. dhe të propozojnë një zgjidhje kjo brenda 6-7 shtat, ose 7 orëve. Dhe kjo zgjidhja duhet të vijë me një plan biznes të mirë menduar. Dhe gjat gjat call-shit që ta punojmë bash, ta janë të mentoruar nga vullnetar biznesi. Dhe pra këtu hyn në loj uh, mm -hmm. figura ndihma dhe kontributi dhe roli shumë i shumë domethënës i vullnetarëve të biznesit mm -hmm. që i mbikëqyrin, ëh, uh, vetëm domethën, ideja është këtu. Idet dalin nga vet nxënësit. Bonetari është aty për t'i strukturuar Për t'i strukturuar këto ide Në, në tamam në një uh, Zidje që t'ket sen Si t'i dhe zidje komerciale, po t'i dhe zidje novatore Ashtu se shëndot në botër në halë Që i dhe t'limim si ja, limim si Jo, o në disë më mendoja Që të doja prap t'isa në gjimna <laughs> një aktivitet tjetër, s'e lan pa përmendur, është në datën 26 prill dhe do të jetë një panajër. Panajeri është përsëri targeton grup moshën e maturandëve, mm -hmm. është një panajër dhe konkurs shumë i bukur. Sepse në klasën e 12 krijohen shoqërisë si supermarkete nga vet nxënësit. Pra imagjinoni një klasë që ka rreth 30 ose 40 nxënës, e cila strukturohet që në fillim të vitit, te der mm -hmm. në fund të vitit të akademik, funksionon si një supermarke, ka një president, është të ndarë në 5 departamente, së cili departament ka një shef më vete, mm. këto që në fillim, përpo se bëjnë zjedje, fillojnë dhe mendojnë se qëfar do tjetë biznesi tyre. Do tjetë shërbim, apo do tjetë një produkt i prekshëm, produkt konkret. Uh, ne i pajisim përveç tekseve, që nëzënse të kanë, i pajisim me, me materiale shtes, dhe në këto materiale shtes përfshien aksione. Këta për herë të par, kupnojnë, shumë nga afër ideja e aksionerit. Pra shsesin aksione, ngrenë kapitalin fillestar, investojnë tek biznesi i tyre, dhe, uh, tek produkti, pra te ngritja e produktit, tek ai prototipi dhe kur e shohin që uh, që ka, pra që ecën, shitet uhum. produkti, fillon dhe prodhojnë më shumë. Pra në fund të vitit këta kanë kan shitur diçka realisht, ta kanë krijuar ta ardhurë konkrete, para. Ëh. Dhe në panajër u jepet mundësia që të konkurrojnë këto shoqëri. Sigurisht ka një, ëh, filtrohet këtu, pastaj një cilësi. Kan ka pruret bukra? Ka 122 shoqëri që janë krijuar këtë vit akademik, akademik dhe ndër shoqëritë që ne që janë dorëzuar tashmë dokumentat pranë organizatorës ton, un kanë par ide fenomenale a të cilat varion që nga, do të them, edhe këtu është për të përgjigjur ajo interesi tyre të për të punuar me materiale të ricikluar me një, kanë kanë krijuar së uh, uh, produksione të filmave të vegjël, pra janë vet uh, firma produksionesh, kanë kryuar uh, CD me fjallor që i duhet ose i nevojitet një maturanti për termat shkëndzor dhe kanë duhet i shësit. Po, në <laughs> stika. Mirë, unë duhet të të përgëzojt e ty, Rezarda. Falem deri, uh, që i shte këtu. Falem deri tjove. Junior achievement, për gjithë në bukur që përbën dhe punën e mirë shësiel, është njëra nga gjërat që Janse si u ipakat edhe ne duam t'shtohet. <laughs> shumë faleminderit. Shum. Shumë sukses. Ju vë qide atë këtë rëndësi programit tonë. Faleminderit. Kemi pasfaqën klubin e mësuesit me më shumë ish. Dashur ju përshëndesim. Ishte Rezarta Godon nga Junior Achievement Albania. <mover> Mëngjesit në Club e Fem dhe Club TV. U mundësuar nga Vodafone. Bon, bon, bon, bon, bon. <française> Unë jam Geri. Geri Supernuhati. Ashtu si ju, edhe unë kam një fuqi të veçantë. Unë mund t'u ofroj oferta fantastike dhe ja ku po ju ofroj. 200 minuta kontare apo ndërkontare. Edhe 200 mesazhe kontare. Prit pritse ka akoma. 300 minuta dhe 300 mesazhe drejt Vodafone. Dhe qershi ambitor, 2 GB internet 3G.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 Çdo ditë e shojërisë sonë të mirë, fillon me shijen e croissantit Belino. Një like për foton më të veçantë dhe ritmin e këngës tonë. Se Bellino është croissant-i jon. Belino në çdo kohë. Tani dhe me shije krem lethi nga Elka. Blesh. A të mos e blesh. Kjo është çështja. Divanin që pe djetë e i duxani, një televizor të ri, pa i si elektro-shtëpjake moderne dhe praktike për shtëpintuaj, dëshira të të gjitha lojeve. Por, si ilën të blesh të parën, ata blesh, ata mos e blesh, kjo është qështja. Që Dashmo me Alfa Realizo. Kreditë më të re konsumatore nga Alfa Bank plotësoni nevojat dhe dëshirat tuaja me kushte më jore të përballueshme. Afati i pagesës deri në 7 vjet dhe aprovim brenda 24 orëve. Alfa Realizo, kjo është përgjigjja. Alfa Bank, gjithmonë të sigurt, gjithmonë bashk. është te 55 minuta janë me klubin e mëjtesis në klub e fem 104 dhe në ekranin e klubit do mm -hmm. zot është martësh zimbabweans ju uroj mjedis sa më të këndshëm na oh, e wow. kanë gjetur kë mo censur mas mar edimas gjetën wow çfarë kan thonë ha dhe bishpirit shpërthejn shpërthejn uh, shpërthejn shpërthejn por shpërthejn një pedagog Pa diskutim, në momente të saktuara Unë nuk mendoj se ka në i pedagog që nuk shperthen Kur e shikon që situata është totalisht e është kontrolit eh? <laughs> <laughs> <laughs> Shpertimi pedagogu të një qdashur Sot në klubin e mqsës Shpertimi Kuse pedagogu Albi është i pari Bravo, Albi 7, 2, 7, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Para syve. <laughs> Okej, okay, në rregull, famënderit. Ëh uh, kishim Icon Pop Song të mbaritur nga dita e djeshme më ijsdhashur. Kjo këngëtare që ne po kërkojmë, këndon këtë këngë. Është një këngëtare e, e, e, po, e re. E re. Po vetëm kaq. Po, e re. Ëhm, nuk e kujtonit kë këngën? Po, po. Një një më rendoni një këngëtare të me... re, brune, seksi. Brune, simpatike. Shumë lezetshme, po. Tani nëna duhet emri i këngëtarës apo titulli? A duhet emri okay. i këngëtarës? Tani mos ka luajtur kjo, kjo ka qenë në duart e një drogaxhiu. <gjohet> jo, kjo nuk ka luajtur filma injeri dhe <gjohetë>? po ka qenë me një drogaxhi. Ka qenë në duart e një drogaxhiu, një një arrestuari. Ku të <gjohetë> funksionoj? Në <nga leghi. gjohetë> ligj. Në Justin Bieber i një Bieber i Bieberi. Po ka luajtur filma. Shendrë, hapi, si po kujtojmë filma tani në jetë, ne kemi djegur hapa sahapi, po dim se kjo me Justinin s'ka si lënë gjë babër. Ja, gjithsesa e kam parë. E kam hasur. Në rregull, tacinia brune simpatike ka pas dalë me Justin Bieber. Në rregull. 069 20 70 222. Kemë tani tekstin e Kongos këtu në klubin e mëngjesit, do e bëjmë tekstin e Kongos apo jo? Unem gati me zipojë pres. Po e bëjmë. Do t'gjeni cilë ashtë jo këmë, mi shtashur shume një orë në Shqipëri Ba, ba E, ku të t'jelit zemrës e t'jelit Mirë Bëra një gjiro rëtë botës Të qëtë soja mendjen time me të lashe E lasht trupin të shtrir diku Në rërën në kohës Dhe pash botën të pluskonte Në anën e erët të hënës Dhe ndjejt se s'mund të bëja zhja Dhe pash botën të pluskonte nga Ana e Rote Jonas Në fund e dija se kjo do të ishte diçka që kishte të bënte me ty. Vërtet s'dua të di ç'ndodha ty atje. As kohsa ti do të jesh miku im deri në fund. Deri këtu s'kemi asgjë. Sepse jam i sigurt që askush nga juve nuk pa ka ndonjë ide. Kjo këngë është shumë e ngjyrë, gjithë njënin gjithë e kanë kënduar. Tani futemi te refreni. Dakor. Por nëse të çmëndem do më quash ende mbi njëri? Nëse jam shëndoshë mira, do të mbash dorën e të më qendrosh pranë, un do të të mbaj pranë me fuqinë time mbi njerëzore. Kryptonite. Totmfun. 0692070222 për cilën këng bëhet fjalë. Po nëse çmendem, do më quash ende mbi njëri. Në mirë një thua, po, jo Po, pra Po, oh, farim dhejt <gript> okay. 069 207 22 069 207 22 Shtë eksi kongës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 in my rhythm and blues i can't stop singing it is re sections give it all to me and give my all to you you're my air and my beginning even when all the luz and when cuz i give you all of me and you give me all I give you of me And you give me oh mm. ah, po shoh po shoh <laughs> më sa mi të lutem sa habë gojën ti sikur u prish ditaj mm -mm, po mund të ndalë gjollën çik alo mirëmjeshi mirëmjeshi kush jeti qior alba qior alba nuk është vërtet se altini sonon shumë <laughs> Nuk po djoya. Armë më mirë, më mirë. Ti shtojmë këndoj pak për Florën. And you give me all. Nice. Okej, ti dikto këngën? Po, po. Është e bukur. Ëh, që novën e parë e ke dalluar për shkak se mesazhit ka qenë i parë Florël që kam rritur për këngën e ditës dhe ja ke dalë, ke fituar një lule nga bota e luleve. Një lule në vazo, është një lule në vazo, është e çau. Shëgjit do të i hedhësh Uij, blerë gjëra të tjera, okay? Është shumë mirë. Mirë, ciao. Kalove bukur, miropa. Kërave faleminderit, është dëgjuesja e shpërblyer çot në klubin e mëqyesit tek kënga e ditës, Mishdhashu ishte nga John Legend All of Me, që sapo e dëgjova, Altini e gëndoi pak nga fundi atje. Ju kërkojmë dies për këtë. Gjithsesi ne do të vazhdojmë programin më tutje. Doani <laughs> si, të edhe një herë refrenin e këngës që është çot so teksti i këngës, Mishdhashu teksti i këngës. Uh, kënga vet ka qëlluar shumë më shtirë Strofa e parë Nëse do një përjua për sëris Por është kjo Edhe nuk di mojë asë këndë Sepse thotë Bëra një gjiro rrët botës Për qëcuar mendjentime me të lashe E lasht trupin të shtirë diku Në rërën e kohës Dhe pash botën që pluskonte Në anën e erët të hënës Shkrema se këti refreni Ku bët pak majlet Por nëse të shmendem Do me quash ende minjë, minjeri Tanë Po, ne. Nëse jam shëndoshë mirë, a do më qëndrosh pranë? Po, varet. Un do të të mbaj pranë me fuqinë time mbi njerëzore. 069207222, cila është kjo? Në më po, pra, nëse un shmend, më thua ja, do më quash prap mbi njerë apo jo? Po. Apo jo. Është një tekst i bukur. Po. Apojo, edhe shumë këngë bukur. Është me vërtetë shumë, <laughs> shumë e bukur. Ai më pëlqen. Mirë, ndërkohë ne kan thënë se Selena Gomez dashur është vajza që kërkoi tek uh, Icon Pop Song. Jei Selena Gomez. Së e ishe -e, dashura në a Justin Bieberit? G O M e z. Që e rriti Uuuh! e rriti Holton, e rriti dhe mësoi. Që e rriti kere. Justin Bieberin. Uritën basketbollin. A është vërtet? Është garritur kënsi drogon, ai mësoi jetën e vërtetë. <coughs> ja, ja, si si jo, ai mësoi gjëra, këtu s'kam mësuar për vinë ndonjë. Kjo është gjoc shumë mirë. Ai është Ivan. Komplet, se do okay, të më sheka up. Okej, tani do të bashkë themi një tjetër. Ai ka gjetur Besa mm -hmm. dhe ka fituar dy bileta në kinema. Bravo Besa. Bravo. bravo dy bileta për në Cineplex me zgjidhur të Enterneami duke parë disa filma, jo një film në Cineplex, por katër filma. Katër. Manumentsmen si po Manumentsmen është një tjetër film, do shikojmë Winter Tale, gjithashtu është një film i katërt që unë nuk e kam thur para. Në mm. momentin po janë aş shumë filma si mbajmë mend gjithë. Ëh uh, janë të gjitha premiera në Cineplex dhe ne do të shohim ju për të parë jo 1, jo 2, jo 3, por 4 filma të njëjtën. Kështu që do të keni mundësinë të shikoni edhe zhanre të ndryshme. Mm. Tani do të shtyp butonin next në icon Pop Song dhe do të shikojmë se çfarë na kërkon. Uhum. Mm -hmm. Artistin mm. Okay. Po kërkojmë artistin, artistin po. 069 20 7 10 22 2 069 20 7 10 22 2 Dërgonë me sa gjithuaja pa hërruar të shkruani dhe emrin për që më fitu es okay. Munde tani të anit filloj me dhe një quits me seri nga bota e mregulluashme e makinave Jej Ok. Atëra. Tek makinat miqdashur. Kto mund të jenë? Mhm. Mm ose me acid. Ose me hidrid, me hidrat metalive nikeli, mhm. Mm ose me litium ose me jone litiumi. Mhm. Mm Kto mund të jenë miqdashur ose me acid ose me hidrat nikeli. Ose me litium 069 27 1222 Qfarja në këto janë tek makinat Kujdes 069 27 2222 James Blunt vijen tani Me heart, heart to, to heart, heart Edhe një tjetër numri për mesajet me përgjigjet e sakta është 069 27 2222 Heart to heart Heart to heart <laughs> Falemi nderi daltin heart to heart <laughs> There are times when I don't know where I stand On the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirzekani Arthurin Clubin MJ, dashur ju përshëndesim që çdo orë është tani 9:18 minuta në një çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 këtu. Mos e nxirrni pranë alti. Do ham Mariusin mbas pak në Clubin MJ Mariusi i Mierit i Skret nuk do t'i themi vogël nga. Mos e përsërisni ju lutem. Do të përdor keq. Dhe gjat, kuptoa. Nëse, okay, na kanë gjetur këto të icon pop song sepse gjithë gjë bën sigurisht shumë e lehtë. Un uh, gjithashtu e kisha shumë dëgjuar vetëm se s'desha ta vrajë mendjen se kush ishte. Kam në mend <sharp inhale> <mosa> Adela. Athe artisti është Adela, unë jam shurë Adela, ne do ta them vetë. Është shumë e thjeshtë. Adela është po, Adela ose Adela, kështu që po Adela. Adela, Adela. Adela Mulosmani. <sharp inhale> Adele. Kemë një fitues? Adele. Adele, as Adele. Adele, Adele, Adele, <laughs> Adele, Adele, Adele. Mm -hmm. Okej, okay. kush është? Uh, Fituesja është juna me 640 i përfundon numri dhe ka fituar një kupon nga Rock Tirana. Ishte Adele. Faleminderit <laughs> uh, saktë. Një kupon nga Rock Tirana, palestra ku bëhet kacavirje, mësh dashur. Tani tjetra në Icon Pop Song është kjo, një artist kërkohet. Oh, saktë. Edhe njerë të lutëm Loja e dojnë që ti të vuash Po gjithë të si Po ta pak sa 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 Do keni një fitues tjetër për të? Kemi një fitues në linjen e tekstit e Kongës, jepi para fituesit. Teksti Kongës tonë me dashur është nga Three Doors Down, Kryptonite. E ka gjetur Enea i pari me numër 778 dhe ka fituar një kurs tek Art Center. Bravo Enea. Bravo. Jau. Okej. Në lidhje me kuizin e parë? Në lidhje me kuisin e makinave Kuisin i pari makinave ka të bëjmë me ato që janë ose hidrat metali, ose me acid, ose me litium Dhe bëjt fjallë për Baterin Baterin e sakt Baterin e makinës Baterin e makinës Kushe ka gjithë Janita shfituese me numër 554 dhe ka fituar dy biljeta në kinama Ok Bravo, Junita Në reju, mund të bëjmë një tjetër? Mëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëmëm Atëherë, në këtë moment jemi duke folur për modelin Panamera të këtij autoproduesi gjerman, i cili model mund të arrijë nga 0 në 100 km në vetëm 6 sekonda. Guanta jo, jo Panamera. Jo, po flasim për modelin Panamera. Për modelin Panamera të këtij të këtij autoproduesi gjerman. Kydesh. Sto po këtë, më cilësh auto prodhuesi gjerman i Panamerës mm -hmm. që arrin nga zero në 100 km në vetëm 6 sekonda. 6 sekonda. 069 20 72 22 dërgo në mesazhet tuaja. Ne kemi një pyetje sot, 10 ditë Burg për dehe në timon dhe Ai më ka, jo, nuk e rrajmë, kam... <laughs> nuk po arshivoj dakoma, mund të kep në një çu. Kto janë të paparashikuar. Ka më shipe nën? në një jetë vogël por jo rrai ne kam thënë atë përdorin shpullat atyre ë uh, dua të lexoj disa nga gjërat që njerëzit an shkruajnë lidhje me këtë e kam zgjitur thotë nëse më dalin ata policët që pinë dy dopi raki që në pesë të mëngjesit bëjnë ndonjë krim më të rëndë kërcënim me jetë e kështu thotë shpëtoi nga burgu le të mos flasin për vrasje do më merrnin si konsulent pastaj por skam kohë kam, ko, kam punë una humba, ga, ga humba jam, jam, nga nga mesi e humba me xhambazën drejt, por interesant. E interesant ishte. Vazhdim te tjetri. Radio Taksi Classic na ka shuar thot un mendoj q edhe nga pane, nga pala nga pala e policis duhet mm -hmm. te merren masa sepse ka shum raste ne aksidente te vogla, ne dome materiale kur njeri nga palet ka konsumuar alkol e mbyllin aty per aty thot me policin rigor duke e shpërblyer atë me 50000 lek. Njështë njështë njështë lek leks, po uzbatua po, per te gjith, thot edhe çunat e gosat e pushtetarve eshte okay atere. Dërgo kemi Jeff Detin që ka shkruar dhe thotë janë pro, ata janë kriminal potencial, mund të vrasin dikën nga momenti në moment, nga veprimi ose mosveprimi i tyre. Eddie Picioni nuk është dakord të rregullohet njëherë drejtësia pas sa i vendosen ligjet. <laughs> Dërgo uh, Egla thotë një muaj do të ishte ideale, eh? 30 jo ditë. Dit. <laughs> uh, Duhet fiksuar thotë 10 ditë automatikisht pa gjyq, ka shkruar Erion Xhipi për nësak të na saktuar, po, një muaj do të ishte vënë thotë Egla, nëse angërimi ka shkruar, në automatik më them të bëhet si në disa shtetet të Amerikës ku nuk dënohesh me burg thotë por dënohesh me sekuestrimin e targave dhe në vend të tyre të japin disa targa që janë specifike për abuzuesit imagjinoni që theni të detyruar të shkoni në punë për një muaj rriesh me targa të tilla e do të kesh namuz se ka shumë njerëz dira që janë turp. Në Amerik mund të vetë të ken turp nga njëri tjetër, po un kam përshtypjen e dashur që mfal blerimi është ky që ka shkruar këtë, nuk do të nuk do të funksionon vetaj shumë. Ktu, këtu ti kanë parlament gjysma që janë e gjithë të akuzuar për për gjëra të mërzhme, të frikshme, edhe i respektojmë, i nderojmë, edhe i admirojmë përveçse që s'kan turp. Kështu që e shoqëria ku jetojmë ne. ë uh, A gaming ashuatur thotë mua më duhet një se efekti real do të kishte dënimi financiar dhe heqja e lejes së drejtimit për një kohë të gjatë. Po të ekzekutua është në këto forma do të kishte sukses Por kur makinat metalkolizuar më shumë i drejtojnë të fordët e qytetit ot, dhe të fordët e shtetit Zdise shtë them Pastaj le që ruacit e trafikut janë mshatarë më uniform Që se kanë ide në metropolit dhe që kanë mendjen veç të krysh shveti mm -hmm. që, Unë e di që jo të Un gjithem shumë jo, Le, le, le, le më zbëm komenta, le të mendoj njërzit është mendimi i tyre. Ato që e jo, le të mendojmë njerëzit para nenë, le të mendojmë vetë ne. Edi, <gjubi> e di, blen, e, e di çfarë bën bom për sipër. <gjubi> Merjevin media, le të bëjmë vetë ca filtra <gjubi> që nuk janë të gjithë. Që janë ndruar. E para punës le të jenë katundar, se katundarët janë paqë njerëz sa qytetarët, edhe këtu kanë qytet njerëz që janë paqë po katundar sa katundari më i një fundit. Po të njëjtë reform pikërisht në sistemin e rendit. Po, po. Që sjë çajish njerëz që takoma ja bashkon atë etj etj nuk kanë <gibar> bërë akoma asgjë i kanë hequr pothuajse pothuajse ka goma punë e <gibar> mua po më bën diçka për shtypje nga mesazhet që janë vajzat ato që thon duhet të ketë më shumë kohë ai e di emrin ka raste thoshë thoshë mua njëri që është është është në policim thashë mua kanë policësh që nuk dinë të shkruajnë emrin ose drita shoj ditë tash shkruaj emrin shumë mirë por kur ai vë gjoba abuzive normalisht ai zdo vë emrin e vet ai e shkruan emrin si doktor ajo thon që mos merret vetë ku she ka vënë kjo turel fara. Jo jo, da nuk e di emrin ta oh. shkruaj. Mm. Dëgjoj mua blendi. Atu sikur se. Ja, gjem shumë të gjatë. Skeçoj thua ti. Nice. Okej, mirë. Ë, uh, kthehemi pastaj pran klubit në mëngjes. Mishdash, ju mund të lini komentet tuaja nëse doni. 10 ditë burg miqdashur, 10 ditë burg, nëse ë uh, kapesh ideu në timon. Automatikisht e pa gjyqëm ndimi, çmendonë ju. 0670 972223 doors down when you're young. And trying hard to find out who I am They all say that I don't know what I'm doing I say they don't hardly understand Why can't they remember But well, I'll never These dreams can come under when you're young Everything's okay It will all get better now At least that's what they say But I don't today kënvidor. Oh, finally. Sepse çfarë ndodhot ndonjëherë, çfarë ndodhte një herë, një sekondsë, sepse paraqot, jo. Ëh, uh, çfarë ndodhot ndonjëherë është që njerëzit që kanë punën tonë, njerëzit që janë duke raportuar mund bëjnë edhe gabime, ndonjëherë gabime të rënda. Mm -hmm. Duat të shikoni pak diçka që ka ndodhur në shtetet bashkuara të Amerikës. Ato që do të ishte në fakt një intervistë e zakontshme, ndoshta edhe e mërzitshme, ëh uh -huh. uh, është kthyer në një intervistë e cila po bën në... namin Na min internetu duke çarkolluar kudo. Bhet fjal për uh, aktorin shumë të njohur uh, Samuel L. Jackson, Tam. i cili këtë fundit do të shfaqet në filmin RoboCop, mm -hmm. që është edhe në Cineplex me çara fjalë. Por uh, meqë është tek RoboCop, ky është duke folur me televizionet ndryshme shteteve bashkuara të Amerikës për të bërë atë që quhet promovimi i filmit. Kështu që ata javën intervista vazhdimisht për programe më qese i programe darke, në mënyrë që promovojnë filmat dalë në këtë mënyrë ka kë edhe programe që edhe kë shikojnë televizor. Gjat kohës që Intervista Niss. Që gazetari, që është në studio, e pyet Samuel L. Jacksonin se si ja kaloi e si ishte përvoja e reklamës që bëri për Super Bowl-in. Uh -huh. Vetëm se, nuk ka pas problem me atë. Problemi është këtu, që reklamën e Super Bowl-it nuk e ka bërë Samuel L. Jackson. E ka bërë një tjetër aktor i famshëm i zi, Lawrence Fishburne, uh -huh. nga Matrix, ai që luan Morpheus, që nuk është. Me çado të tawshte ishte që Në mendjen e gazetarit Otë jesh zezak Edhe i famë shumë <tër> E në <tër> gjithë një sajë Munde i e futesh një një kallup Edhe kjo nuk i ka përqyër fare Zotit Zotit Lawrence <tër> uh, Zotit Samuel L. Jackson uh, Edhe shikon që i ka bërë I ka bërë qimin Cimila trove oh, uh. ti mua ma në të Kjo është intervista që ka bërë uh, Nami në për internet <tër> Lëkton me <tër> të U, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, What super bowl commercial You know what? Been, my mistake. I, you know see, what? see you're, you're as crazy as the people on Twitter. Right. I'm not Lawrence Fishburne. <laughs> That's my fault. Oh, I know that. God. That was my fault. Uh, my mistake. You know what? We oh. don't all look alike. We oh. you oh. may oh. be all black and famous, you but we all guilty. don't look alike. I am, I, I am guilty. Um, um, next question. I am guilty. He thought you were guilty. Bob Dylan. Right. <laughs> you're <laughs> the entertainment reporter? I know. I've done the ball. You're the entertainment reporter right. for this station? And you don't know the difference between me and Lawrence Fishburne? My my mistake, uh, my mistake. I apologize. Oh, really my big mistake. Let's talk that about Must be a uh, very short line for your job off that there. No, there is not. It probably would not be hard to get another person to sit right here. Let's talk about RoboCop. Oh hell no. <laughs> <Whoa>. <laughs> really? Oh, let, really? My I apologize. I'm let, the other guy. I'm the other guy. The I other know. one. What's in your wallet? Right. <laughs> that's <he. laughs> America, <Exactly> right. that's right. <laughs> The morning one black guy doing a commercial. So, kënga tjetër. Se ai bën një ai Samuel Jackson po një reklamë në lidhje me kartat e kreditit dhe pyetja e sloganit asaj reklame është What's in your wallet? Marketing portofolit ëh, kushtoj këtu për moment ditën nuk jam ai dot. I fundaja e bankias, kushtoj çfarë për çfarë ishte ajo reklama? E më e epërdë Lawrence Fishburne uh, për Super Bowl-in? Po pra e Kies, nuk e di. Ato kishte e Kies a? e si keleti maf si keleti maf unë vërërë në filim nga një busjeshe e ti rëzlitësa pasaj kishë një vërëntja komplet në futur e pasaj u fut prap në rëgjë unë e me i famshëm unë e me i faljës po e me faljës nuk kemi një busjeshe e rëzlitësa e kishëtë më pas nga Samuel L. Jackson në më njëmë kemi një historin nga jeri tani njështë gazmora gazmora efe e Dhe ju e dini që gjurëmë të gjishtave, skanimit syve, apo... Po e din të jeri, janë një unikë. Gjitha këto, jo, e dini do të mbetën pas, pasi nuk do të përdore në më këto në, në vitet në e, e të ardmes, dhe do t'jetë shumë shpejt madje, nuk do të përdore në më si mjetë e identifikimi... Sepse çfarë po ndos në një universitet në Madrid, janë mbledhur shkencëtarët aty dhe po provojnë diçka krejtësisht tjetër për identifikimin e njerëzit. Dhe bëhet fjal pikërisht për aromën e tyre të trupit. Ata po përbëjnë një, le të themi, program të tillë që do të identifikojë secilin nëpërmjet aromës së tyre të trupore. Okay. Dhe sipas tyre, kjo është një gjë që do të funksionojë më së miri sepse pavarësisht se mund të duhen që dy persona të kenë kanë të njëjtën erë. Nuk po flasim për diersën. Je, aroma ka karakteristikë e arom, trupit. Këto lëngjeve të tjera, përveç dëgjta përveç djersë. Po mi, mirë, kam thënë nga një herë vërejtë se do duket, mund të duket sikur duke dy njerëz kanë të njëjtën aromë trupi, por <laughs> po, në të vërtetë asnjëri nuk e ka aromën arom e njëriut tjetra. Komplemt drushi. Po tani ragjis secili e ka aromën e trupit Zodier. unik dhe nuk ka një të dytë. Dhe këta po mundohen që të bëjnë Po mirë kishim shenjat e shenja gishtë. Se sot do të futen kaq thellë se nuk e marr veshin. Uh, sepse ka me aromën e trupit. Po do të fusim gishta më. Jo. Tash mirë ishin me shenjat e gishtëve. Se duhet të futen kaq thellë. Shenjat e gishtëve. Nuk troin tek aromën e trupit. Sepse thuhet që çdo njeri disponon një aromë të veçantë, nëse kundruhesh thellë në një Je <gjohet> jo, jo osem kishtit, po them shenja e gishtit. Është e çundurueshme pjesë më malde të kohës. Çeveria <gjohet> ose nuk e di kush. <gjohet> dhe mund të identifikojë të njeriu nëpërmjet aromës me një saktësi rreth 85-90%, dhe kjo do tjetë Ama, të jetë shumë funksionale të paktën për fakturinë. Jam i sigurt që do ketë ngafërim. Për shembull, futëm në aeroportun, futi Altin Sulajun. Po jo pra, nuk jam aty Sulajun. Nuk jamun. <gjë> Ti si e fare? Alsinura e sku. Si ka ndodha për ojoj. A fogu. Lo era shumë e rën, nuk mund të flas tani. <gjë> Mirë Falim deri. Faleminderit, jeri shumë. Faleminderit, faleminderit. Do të them që do shton. Dgjojmë, dgjojmë edhe një herë këtë këngë mish dashun Icon Pop song ne po kërkojmë se cili është artisti që Falim këndon dhejt, këtë këngë. Mia, një mi e hol. Haba, çka kanë bënë? Na kanë jetur? Ë kan jetur. Çfarë kanë bënë? Kan thënë Eric Clapton. Oh. Oh je. Ë saktë. Eric Clapton, a? Me origjinë nga Amerika Latina? Ufa bom. Eric ho ka pasur, por basta da Eric Clapton. Ku s'e kanë jetur këto? Unë jam yeah, yeah. the other guy. Eric hey, the other guy. Jo Eriko. No Eric. Ai <laughs> smoriconia. Okej. Okay. Titulli këngës duhet. Yeah, Është vjen se njëor kjo, wow. po unë nuk e kam mësuar për këtë. Kujdes, kujdes. Titulli i këngës nuk Athe apo ndinim me. Si Këto aromat e lini. Po të ndihmojmë pa galtin. Ë në këtë titull këngë ka një numër. Po. Ka një numër. Ka një numër. Ha, ai është Sonia. Ne aty kisha shpresë. Se shkem qirinia e ka për çfarë si më shumë. Jo. Jo. Jo. Ha? Më vjen më ndrush. O po, Lersonin ç'u duket çu ti? Soni ka vitë mbi supe. Kjo është më shajon. Po si ka vitë mbi supe? 069 20 7222 dërgo një mesazh dituaja. 069 20 7222 069 20 7222 06 po të ndihnoj pak me këtë këngën, po ju a jap në një version më N original. më origjinal. Kujdes, dëgjojini çikush. He me soni, 6, 6, të tani. Jo. Këng, e rrit të një Doha titullin e kësaj kënge, mund da t'i gjojmë dërkohë pak Nuk do t'a shashim titullin e kranë All right. I m m m m Wop Wop Like a blizzard When we drink we do it right In blizzard sentences are in my right my right Like 36 Now I'm feeling so fly Like a quicks per makina Yay yay Yay nya quicks per makina A, e mbyllim pak Bougadi uh, tani për lejme s'kish pak nga pak Miçdashur, dua dha luaj Tani, digjo, për uh, kënajësine atyre që për digjojn Edhe njërë tjetër, shikojnë se si të transformohet për Icon Pop Song Se si gjera ndryshojnë Ndryshojnë krecisht, ma ndryshojn, dhe A, krecisht, ashtë nuk të tosh, ha, po mm. Ja, digjojnë Një lojsh të Pëse okay, që më luan tumë digital. Mhm. Mm është po titulli i saj ka nga 069 20 70 222, nuk mm është -hmm. aspak 069 20 70 222. Pyetja ime lidhet me makinën e dytë, ishte në lidhje me autoprodhuesin gjerman të makinave që bën modelin Panamera, si quhet? Porsche. Porsche. Bravo. Kush e ka gjetur? Mm -hmm. Është fituese me numrin 903 dhe ka fituar dy bileta në kinema. Bravo. Oh. Okej, okay, mund të bëjmë një tjetër nga makina? Yay yeah, yay yeah, yay. Yeah. Ting ting ting ting ting ting ting ting. Atëherë, miqdashur, në vitin 1965, kjo makinë britanike me emrin e një luleje, kujdes, fitoi garën Indy 500 me 150686 äh milje. Nuk e disë qare shërë për mili për orë Nuk mund tishin ato Për gjithësësin, ka fituar Indi 500, viti 1965 është një makin shume shpejt mm. Britanike dhe mban emrin E një luleje 069 27 22 Luleje Pum. Pum. E kërë bënë më të thjesht Nuk a ure shënë 99 e 21 minuta A kemi laj me të skitë shmarkinil Protesta e njizet shkurtit furimzon dilen. dilen Dilavere Futjaku me banim në blok në Tiran Ishtë duke bërë punët e zakonshme të shtepis të hënën pas dita Kur dhe gjojnë nga televizori thirjet opozitës për protest të madhe më njizet shkurt Thirjet për të dalë në sheshë furimzuan fort dilen dhe i dhanë asaj vrull dhe pun Shkruan opozita.com duke shtuar se dilen nga zeli kishtë të bërë të lumba Në fakt gazetari juaj trëgohet i thjeshtum si kur thot po bëja punën të shtëpis. Unë në të vërtetë isha në banjë dhe po bëja punën e njeriu, por nejse. E falenderoj. Unë vërtet u furmëzova dhe i bëra shpejt ata të ashuajturit tullumba, pastaj u lava dhe dola piva një kafe, thot më te dil laveria dhe mbyllet sërish në banjë. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit altinim. Fem pas me klubin e miqësisë, ndoshta tani është ora 9:42 minuta, ne ju përshëndesim nga valet e radios Club FM 104 Nicole Bagdin tani me How do you remind me? Hi you remind me I'm some Hey what's the need to hear Hi you remind me Al Denis <laughs> uh, Hello uh, Hello Hello <laughs> <laughs> hello së tërvitesh për të përbaluar qenë të racës pitbull, kur del me vrat nga liqeni, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Hajme, son, jepi. Jepi, bravo, soni! Kjo emision mishëta shë përbërë nga qenë të ndryshëm, pa kemi edhe i matë, këtë po. Kjo emision mishëta shë përbërë nga qenë të ndryshëm, Uh, Këllumim qështë që të dyme uve nga ura 7 të rinor në 10 Në valet e Klab FM në 100.4 Dhe në ekran e Klab Të Vës Ishim duke folër sot për 2 tema në fillim fare Për ushqimet e gatimet Dhe qërë nga përqenët ham Apo të gatuajmë në këtë ko moderne Kur të gjithjan duke Uvarë në forma për një tjetër me, me trupin gatimet, trupin ushqimet Trupin djetat, gatimet, ushqimet e mira Këtë unë djetat mesetare Kjo tjetra Dhe jesaj D Dhe kështu dhe bësaj, Që folëm në pjesë me parë po, Do një që ne në fakt nuk në e ndjen shumë për të gatuar Dua me dëmë të hamë Dhe u futëm të alkoli U <laughs> futëm të alkoli Pësajnë se do një me dhe Dhe koj që prisin të që gratë të gatuonin Pinim nga një, pinim nga një, nga një, një uisi një Me nduam me, me një ojjak <laughs> Me zjarë <laughs> Fitoj kërë ideja ojjakut e zjarët uh, Nda bësaj, e fajt Në vinë ligjë 10 ditë burg 10 ditë burg <laughs> Idean që policia do të vërt tubin gjithandaj mish dashur, mm -hmm. në mënyrë që të zbulojnë gjithata që kanë të dhëur në timon. Sipas mendimit ton, shumë mirë 10 vjet burg, por madje pak janë, edhe për mua. Madje shumë vajza nëpërmjet mesazheve sugjerojnë një muaj te një muaj burg, apo 3 muaj. Duant ihiqin çfarë fem duket. Nëse në qoftë se ai shtyp dikë, edhe 10 vjet burg janë të të merituara, mm -hmm. por Në rastin që kjo bëhet për disiplinim, mendoj që 10 vjet, 10 ditë janë mjaftueshëm sa për uh, sa për të krijuar, sa për të rikuperuar. 10 ditë prishin shumë punë, 10 ditë në, në burg prishin shumë punë, sa për të kuptuar se çfarë mund t'i ndodhi në rast se vazhdonë shkelje shkelje shkelje. Kruci, aty 10 ditë ças mund t'u ndodhin. Për si shtëpisë. Që disa shokë të ngushhtojnë s'është për shkak. Si djetë, në rrugë tjetë Kësë e taktoon, oh. shok dhejlë, të kontaktonë shok dhe shokve të burgët Pasaj mund të abri vështë, të pika si lë për shkuar në burgë Të marrin shenja të gishtave kërhen në filim, pasaj shkuar në edhe më felsis Për të shkuar në felsis <laughs> me identifikime të <e> ndryshme. <laughs> revista Grazia ka nxjerr numrin e saj të ri, revista Grazia me Zhan Shul është, ky është numri kamshimin 13 të sipër. Mm -hmm. uh, Grazia e Albanë dhe është i mbushur plot, kështu që ne do japim tani si dhurat për fituesit e lërave tonë edhe disa nga numrat e rinj uh, të revistës Grazia. Shi kemi këtu studio me shrafjala, në një nga faqe të tjera. Wow. Wow. Mirëto. Gentje, <gjellë> <gjellë> surprise. Je pra. Kësu jam? <gjellë> je pra je je. Je me flokë për Pietirin. Oh, sa bukur jemi të gjithë. Jo, vetëm ti. Çfarë ke? Jemi të gjithë. Muan se... pëlqen shumë ajo fotografia. Ha, pse të pëlqen brontë? Mm -hmm. <gjellë> Nisëheri kur kishte flokët si si pomat. Atyre kan thënë like a G6. Kush e ka gjetur? Kliti. Bravo. Numri përfundon me 105 dhe ka fituar një kupon nga Rock Tirana. Bravo për Klitin, kliti, është e sakt. Kënga e radhës në Icon Pop Songs këtu. Dom titullin e këngës. Mm -hmm. Titulli i njëri Kam një pikpytit madhe Në kërënë famës me Në e kemi duajtur E dhe njerën prit Milatroni det 069 207 222 Mm. Uh, aha yeah. ai ai, ai. <coughs> unë kam qetë ushin un fillim unë kam dëgjuar Mesilo Green fillim fare there was only now again forget you jega una ka po s'e ha jo nuk s'e ha ne duam shumë mirë unë se se spaso spivë don Kam shumë. Okej. Jam gati për ta thënë kështu. The mighty Zeus. Ha. Altini, do ta japsin tim. Le të themi që është vajs. Ës vajs, okay. Duam titullin e këngës, a? E so? preferuara ime është. Oh, vërtet. Jei. Ka drejtel tini, për moë nuk të titullë. Amar se kaj me në gjithuaj. Me s'ha filon? Me rë. Me rë. Këngëtarja. Këngëtarja. Po së dhomë këngëtarja, ndo am titullë në këtë gëmë. Kënga më së. Më së. Videokripje është ku kjo fudët në një vazë. Bravo. Bravo. Ojej. Më së midi. Mati, duhet të them që është edhe videoklipi më i preferuar i Altinë. Po pra, Some Polar. Po. <laughs> Kush, uh, atëherë është Rihanna. Rihanna. We go nga... nga... lar në lar në Oh, është me Mickey Ekton. Yeah. Something in the way you move. Ah, uh, si ju të kënga me Mickey Ekton? Stay. Stay. Stay. Hey. Thank you very much. Ku është e gjetur këngë? Ermani. Na ah, nesër ishin parat gjozuasa. Ne mund ta thonim po. Jo, kemi Ermalin. Po, e kanë gjetur uh, Ermali është i pari me numër 398 dhe ka fituar dy bileta në kinema. Bravo, bravo. Faleminderit. Para kësaj kishim uh, një fitues që unë nuk do jo, ta lënë të flisë. Me makinat. Po, jo, ishte e... një nga Eric Clapton. Eric Clapton. Kush e kishte gjetur për Eric Claptonin? Sënduesi se sa si thamë me fituesit. Blerimi. Blerini. Bravo. 2, 2, 2 3 7. 2 3 7 Blerini, gjeti Eric Leightonin i pari. Ndërkohë me makinat, ë, e dim se cila është kjo makina britanike pa. me un ajo që po ndodhte këtu, ju mm -hmm. kërkojnë diës pak më parë, ishte që e kisha të shkruar, çka kanë bërë kanë bën një pik Edhe nga troja vetën Sepse ajo që doja të shëna ishte kjo Që kjo makinë britanike Me emërin e një luleje Në viti mm, 1965 Fitoj indi 500 Që është një garë makinash në ta, Amerikë ta, Me shpejcin mesotare 150.686 milje në orë 150, uh, uh, uh. i bje mbi 250 Tën, km anë orë. Do me tonë, kjo është shpejtia mesatare, mesatare e garës, uh -huh. që janë 500 milje garë, pranda e thotë indi 500, do me tonë, dhe një gjiro është një, një milje, një milje është 1.600 km, uh, metra, metra. ose 1.6 km, dhe ajo e ka bërë me 150.686 km, po mund tani përrizojë si 150.000. Fluturim. Fluturim, bra. Makina e quatë, Lotus Lotus, Lotus. Kusë të ka gjetur? Anisa Lotus Me nëmër 502 për 10 dhe ka fituar një lulle nga bota e lulleve Po, mund të jetë një, një Lotus i vogël Nëse nuk e dini Lotus është një loj lulle Po, po mm -hmm. Këtë e minësër në klumin e mqesit Orgesa saimi do të të thimë i shda shurtani Për të mbajtur dy orë në ajer Me Music, music Box Music Box Në ajer kam e kam fjarë në këshu me shqelma Pow, pow, pow Nësi me mbajti topit Kënë të ndryshme k Me urgesën në transmitim Derin me zdit E më ndej Më shumë muzik në Klab FM Më bajnë i këtu Këtë e mi sërgjish nesër Čau nga neve Mërë papshim Mërë papshim Mërë papshim Mërë papshim Čau